L'Eco de La muntany hemdat pujar per veure què hiiem més allà. Tut em figui pel sot i jo iré mi. Quan arribarem els cims serem meitat del camí. Haurem que som germans i que el riu són la nostre sang. No aàmera terra’pacient que la sau amb els nous fills. Vi no hi ha platts, quedes matats, que no halets que no harem nadam. donen paraules d'lummir el tos s ememporten a la plata i l'or se sent el seurollll well revolució. Ar el motor una serra que és mou. Muanyes heros al lumnes any Teniu Tanim la llavor i la terra va sembrar. Amb l'horitzó al davant Dijous 13 d'octubre del 2022 Mas, la capellera, Alta Garrotxa un matí pasturant i conversant amb en Jordi Totijuanola i les seves ovelles de la capellera, a l'Alta Garrotxa. <fixi> doncs som a la capellera i estem a punt de començar la jornada, eh, en tot i està a punt d'obrir la porta perquè sortim tots els xais i direm cap, cap al coi d'Ares, al pla d'Ares, perquè per pasturin i aquest és el moment en què surten totes les ovelles i veiem els colins també, els gossos aquí preparats i les ovelles també amb ganes de sortir, fa un dia molt assolellat Así es que tendremos una buena jornada. Tot i les ovelles senten el, la teva esquella, sí, o sigui, estan seguint la teva esquella, d'alguna manera. Sí, Bé, però ara mateix no. Perquè... Aquí tenim el trànsit, hi ha un tros que em l'hem de fer per la carretera i els cotxes s'hauran d'esperar i les ovelles pues, es van esremolinant. És la carretera que porta cap a Roca Rocabruna. Estem a pocs metres de roca bruna I les ovelles s'han quedat parades, esperant l'ordre, per seguir avançant. Ara escoltarem l'esquella que porta en Toti, el seu serró, que és la que fa una mica de guia. Aquesta és l'esquella que porta ell i aquí venen totes les ovelles. El tot em diu que no pari perquè si no es paren hem d'anar avançant, eh? Que no arribarem, si no. Portes tres gossos aquí eh, sí. i, i el quart no faig dos equips per de incompatibilitat laboral. No, també aquesta, diguéssim, és la titular, que és la prefe, és basneta de, de la coloma de, del mític Jordi Moixac, és la més bona, aquesta ve cada dia. I els altres, aquesta també és molt bona, orrians, amb el que té que és molt estarruda, veus? Va molt seu aire, però és, és molt savi, aquesta gossa. I aquests dos els porto lligats tot pel cotxes, però aquella no cal perquè és, és molt sàvia, el gorriant, seria per aixafar, però aquestes sí. I l'altre equip està al darrere amb les ovelles? No, no, darrere no hi ha fa ningú. No, vull dir... Uh, Osti, que anava la dita... Uh, guara, uh, vull dir, el, el pastor que, que va darrere del ramat no és pastor, és porcater. Vull dir, les ovelles han de seguir, han de seguir el pastor. Si no segueixen, és que no és pescó. I ara les tenim a sobre. Ara sí que vénen a tota velocitat. Quantes ovelles tens? No ho diem mai perquè porta mala sort. No, no, no sempre ens ho demanen, eh? Sempre dic forces. Molt bé, ah, ja bé, Hi ha una colla. No, no, però no ho diem mai perquè porta molta porta mala sort. És que ma, mai, en sèrio. bé, molt I bé. I al som gent molt, molt maniàtiques, carregats de manies i... Sí, sí. I m'has dit que anàvem al a coi d'Ares? Bueno, a, a Pla Caramelles, que tenim una colla de, de corteres sembrades de ferraja i hem tingut, bueno, hem tingut l'histiu molt dolent, però de moment sembla que ens ve compensat per una bona tardor. De moment presenta molt bé, però sobretot el que és important després d'un estiu nefast és que tinguem una bona tardor. Gofra, tard i avenir. Molt bé. No, perquè si no costarà, eh, d'arribar a la primavera, perquè a més estem en un context, bueno, de que les matèries d'alimentació bestiar valen bestieses, eh, hem curit poc i ho hem hagut de donar ja aquest estiu. El Ferrat se vols dir, eh? sí. Clar, penses, i com hi hem d'arribar la, la primavera? Uh, que tinguem una bona tardor. Uh -huh. Perquè no ens vindrà pas a ajudar ningú, eh? I ara deixem la carretera i agafem un camí de cabres, que cabidovelles, tira, tira, tira, i cap tira. amunt. Sí, sí. Tot i quin, quin, quins arbres hi ha aquí? Freixes, siders, vessos... Noguers, castanyers, rèmols, una clapada de faig, tot bosc de muntanya humida, atlàntica. Som com un microclima curiós, vull dir, segurament aquests boscos només es donen aquí i en clapades del Baix Arant. És curiós, eh? Però no, no som del Mediterrani, <ríe> ni els boscos ni, ni la gent. És el país de l'aigua, per això també aquí tenim tantes folgueres, com els mateixos problemes doncs, que tenen a les zones humides del nord de d'Anafarroa, eh, d'Anglaterra. És un món part, és un món petit, però tota aquesta clapada, diguéssim, de, de lo que de Roca Bruna, Molló, Prats de Molló, i tirant, tirant cap a Vellespí, eh, és un món part. Un món part que no es torna a ser semblant fins a Arieja o, o Val d'Arany. És curiosa, eh? Però llavors ja més cap a, cap a Ponent és molt més sec. Vull dir, Vall de Riba, Cerdanya i tot això és, és curiosa, eh? Però ja, ja és un país molt més sequer. Que no es torna a tornar humit fins a l'Alt Pallars. És curiós, això, eh? Molt bé. I recordem que no estem al Ripollès, estem a l'Alta no, Garrotxa. És alta Garrotxa. Culturalment i hidrogràficament i de tot. El Ripollès és una comarca administrativa inventada de, de temps recents. Aquí les ovelles ja han apartat fort cap amunt, i ja les tenim just darrere del seu pastor i seguim tirant amunt. Com en dius d'aquest caminet? Són llisos de cambac. I el torrent de... Bé, bueno, ara hem passat pel torrent de l'Orbós. blanquinoses que queden, que era la part principal dels ramat, són l'acón, que són d'Occitània. Però ara tot el que em guardo d'ara endavant és, són totes aquestes andorranes. Tota la reposició és roja. D'aquí un temps tot el ramat serà aquesta raça o tot. Bueno, sempre ja l'ha dit el pastor de ser fill de l'Oella. que passa que diguéssim l'ofici de pastor i de pagès en general que potser cada vegada menys, però encara hi ha la percepció... que som gent que no, no som bons per gaire res més. Per això fem aquesta feina. Vull dir, quan, no, encara hi és una mica, la percepció. Però, vull dir, la, quan la realitat és que, diguéssim, l'atur eh, entre els fills de pagès no existeix. Eh, perquè qualsevol feina que fem, de la que sigui física, serem els primers que ens que ens llogaran. Perquè ens n'hem hagut de sortir una mica de tot sempre i una mica tot ho toquem, i estem acostumats a qualsevol cosa, per això quan parlis de l'atura pagès és que no existeix. I l'idea aquesta que si fem aquesta feina és perquè no som gaire bons per res més, vull dir, l'haurien de començar a superar, perquè no és allò que fa un bastó i caminar perquè és s'ha de fer mil, mil coses. I hi ha molta feina a darrere, doncs, a, amb la terra, amb el maneig del bestiar, que requereix molts anys d'experiència i d'haver-te equivocat moltes vegades. Uh, vull dir, no et converteixes en pastor en fer un curs de 3 mesos xupipiruli i ja esdevenç, pastor, que pots guardar oelles. Però una cosa és guardar oelles i una cosa molt diferent és ser pastor i pagès i això requereix molts anys de, de formació. Més que amb el sentit acadèmic, perquè la majoria de, del nostre món, més aviat els estudis acadèmics, doncs que no... Però sí que hem après, de, des de Ben Sagal, de remenar molt. I haver pres dels padrins, dels veïns, i, i de mil coses. No. És una feina que requereix molta formació. I haver-te divocat moltes vegades. Formació pràctica, entenc, no? Sí, i si vols, teòrica també, però no ha après amb el sentit de l'ensenyament reglamentari, per dir així. Tu quants anys has fa...? Has de contemplar mil factors ja sigui amb maneig o bestiar, però també amb les feines a la terra, perquè has de saber fer moltes coses. Però és clar, és que com veiem Llaurà, doncs, hòstia, que fàcil, no? Tomes a la terra i prou, però vull dir, això no és tan senzill. Ho has d'haver vist. Tu has vist els teus pares, els teus ho padrins ho que ho feien. i ho has d'haver fet moltes vegades. I llavors tenia l'humilitat de, de reconèixer quan fan les coses malament per aprendre'n, perquè quan més aprens és quan, quan no l'encertes. Si ens saps treure <ríe> les conclusions, uh, jo fa molts anys que hi remeno, m'ho bastia, i cada dia n'aprenc. El que n'aprenc de mi mateix, però... Uh, i encara m'atiba com moltes coses, eh? Però és això, sempre estàs aprenent perquè sempre hi ha coses noves, i és igual que amb les feines de la terra sempre proves de fer les coses diferents, és no estancar-te'n a fer una cosa perquè ho has vist fer x o s'ha fet així. No, si ho fas així és per X motius que com a un maneig molt bestiar i la terra no hi ha una regla general per a tots, però és, si ho fas d'aquesta manera has de saber doncs, per ho fas d'aquesta manera. Tu ho fas com ho feien els teus avantpassats? No, en certa manera sí, però no, no d'aquesta no manera. Quan parlem de, de l'agricultura ecològica, o la ramaderia ecològica, és que tampoc hem inventat gaire res, perquè és bàsicament com sempre s'havia fet. No exactament, però... Si mirem el, el maneig la ramaderia tradicional de muntanya i el que és producció ecològica, a grans trets, poca cosa ha canviat. Tu acompanyaves el teu pare quan feia de pastor, ell, o, o ell no feia de pastor? No, casa quan... Jo sempre hi he remenat amb el bestiar, però quan vaig venir a aquest món a casa ja s'havia emplegat amb el bestiar. Però sempre hem remenat, doncs, eh... bueno, amb l'oncle, o a les tardes el pare doncs, treballava a la casa munt, sempre hi he remanat al darrere, des de Sagalet, sempre. Però, diguéssim, jo tinc... Les meves primeres oelles les vaig tenir quan tenia 19 anys. Quan vaig arreglar quatre duros doncs, de la fàbrica, doncs vaig posar deu oelles. Vull dir que no és una cosa que hagi pensat, hòstia, un dia vaig voler ser pagès, no. Vull dir, tot el que he anat fent és justament per arribar aquí on soc. Podem dir, amb un esclop i un esperdeny i amb deu oelles i bé, amb un context desfavorable del tot, però on hem arribat, hòstia, <laughs> mires enrere i dius, collons... Perquè no és fàcil i no hi ha gaires precedents així. No ho dic com a vanitat, eh? Ni molt menys. Però eh, és un món molt complicat i molt difícil i això ja ho has de saber on tot poses. Perquè també sol passar vegades, vull dir, a molta gent de l'administració li agrada dir aquests anys s'han incorporat X joves, l'altre any també. Però si fem el balanç, eh, aquestes incorporacions doncs, tenen una data de caducitat, que són 5 anys. Perquè si no resolts els problemes estructurals del sector, eh, estem condemnats. Però queda molt bé dir que s'han incorporat X joves. Però llavors mirem les estadístiques i tots aquests que s'han incorporat eh, durant cinc anys, que és el termini de compromís dels ajuts. Per tant, si no resols els problemes estructurals del sector, eh, és inútil fer incorporacions perquè no es pot aguantar. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. A veure, ara passem per davant uh, un antic mas en runes. És que em Can que això em deies? Sí, també pertany el terme de la cavallera. Mhm. Mm Tu l'havies vist amb, no. amb, amb no. gent vivint, o no, ja no? No, ja fa... Ui, fa molts anys. Sí que hi va néixer, en, en Manel de, del Carol de Molló va néixer aquí, que era pastor, i fa poc doncs va, va traspassar. Però ja fa molts anys que, que es tancava aquesta casa. Uh -huh. Com totes, fos d'aquí a la carena. Can Marçal, Can Roca, la Casa Nova, la Bosch... Que té curió... El que és curiós, la més miserable de totes, és la que s'aguanta, que és la capellera. <laughs> és curiós, això, eh? A veure que s'aguanta, que és oberta tot l'any, totes aquestes cases no, no tenen pas vida. I pugen bestiar a l'estiu, uh, algunes les lloguen poc de setmana i d'altres de tant en tant hi penen els amos. Però bé, és la tònica general d'aquí. De quin any és, la capellera? La capellera no ho sé, perquè és que no, no té data perquè és això, és que era el cortal de, de la fabra, que la, la fabra se la van portar ligat de l'any 40. Llavors la capellera era un era un cortal. I de mica en mica és una casa, bueno, que es va anar apadassant, engrandint, d'aquesta manera sencillota, però que va esdevenir doncs, a, a la funció de, de, de mas de muntanya, però en si mateix era sencillament un cortal. Quan dius un cortal, és un cortal, una borda. Vol dir, aquesta part de Pirineu, vol dir, les bordes no existeixen que aquí en trobarem, en diuen cortals. Ja ho veuràs més, més enllà que encara n'hi ha. D'acord o en té? Cortal o Cordal? Cortal, Cortal. És com es diuen aquí a les bordes. Uh -huh. Només d'aquesta part concreta del Pirineu Oriental. Sempre Alta Garrotxa, Vall de Camprodon, Vall d'Espí. És que més o menys a, a nivell climàtic i d'explosions formem... <ríe> Una mateixa comunitat. Una vagueria. Sí, no, també la gent de l'altra banda, de Vallespí, uh, més o menys fan servir les mateixes expressions que nosaltres, que sí que tenen el francès com a llengua dominant i que els ha aixecat molt més que, que nosaltres l'espanyol, però com a expressions com parlem català, més o menys fan servir les mateixes, eh? Poca variació hi ha. Sobretot amb la gent gran. No. Aquests manteniments és el que això. El que no es manté, ja veus que s'ho en passa tot. Qui no m'hi puc pas cardar amb el tractor. <ríe> Millor que no, eh? No, però vull dir que és el que passa. Que quan es diu que el bestia manté, ja el veus que no. Això s'ha d'estressar cada any. Vull dir, això, bestiar i pastura. I llavors s'ha de, de fer feina de manteniment forestal. Ara hi ha tota aquesta faràndula de sabreuts eh, que diuen que no, però vull dir... que vinguin aquí, que i que ho diguin. I, Uh, les oelles no mengen fusta eh? <ríe> això no, vull dir, això és una xerrotada que sí que ajuda a fer manteniment però vull dir, el problema de, de la mala gestió uh, una, una bona gestió del territori no la faran només amb bestiar vull dir, cal una feina agrícola de manteniment i forestal, i això és el que no s'entén perquè de la manera que està a fer això vull dir, de bestiar aquí sempre n'hi ha hagut Uh, el que no hi ha hagut és gent que ho que cada vegada n'hi ha menys. Mm. Llavors, per això ens trobem, uh, que el bosc ho passa tot. Va, ah, és que mira. Des d'aquí m'ha semblat veure que es veia el Puigsa Calm, una mica la cresta del Puigsa Calm. Sí, veurem mig món. Si no hi hagués aquestes buirades, voríem el mar, quan siguem a dalt. Seguim pujant. I aquelles clapes d'allà són, són teves, també? No, no és de, de Can Roca. Ara som... Ara ja baixaran les vaques. Venen a passar l'estiu, com les de Camp Marçal, i ara cardaran el camp. Uh -huh. I només hi quedem nosaltres, aquí. De l'hivern tothom en fuig. <laughs> és dur, eh, l'hivern aquí. És llarg. També si tinguessis unes instal·lacions modernes, fa que dius, eh, és dur, que mires doncs, els països nòrdics i tot això, quan xafardeges per aquest món de les xarxes socials, no?, que ens va molt bé perquè és... La meva finestra al món, Allà, clar, l'hivern és molt més dur, però mides les instal·lacions que tenen tot això, hòstia, viuen com reis. Aquí pateixes molt perquè, bé, tot és molt precari, perquè l'ho fotut, que per més que treballis i més ganes tinguis, no, no tens recursos per invertir. I la política agrària els ajuts no, no van per aquí. <ríe> no, no van pas a tenir unes explotacions... Uh, en projecte, consolidades, això els hi és igual. Uh, tenim una política agrària per contentar els amicots de sempre i això no ho canviarem. Ara en parlarem d'això perquè ens ha de deixar, el tot i que pugi aquesta rampa, uh, que estem pujant uh, ben amunt i després parlarem, seguirem parlant amb calma amb els micros de corbata asseguts al Prat tenem les ovelles que ens mengen els talons. Un matí pasturant i conversant amb en Jordi tot i Juanola i les seves ovelles de la capellera, a l'alta Garrotxa. Bé, bueno, tota la Garrotxa i més enllà. Des d'aquí estan veient tres comarques. Diguéssim, el que és cap al sud queda tot el que és Collsa Cabra, el Far, eh, hasta el Montseny, si no hi aquesta veurada veuríem al mar, eh, cap a Ponent allà tot el que és Serra Cavallera, eh, Costa Bona, Ull de Ter, i cap aquí darrere hi ha ja cap al país dels Angelats de la Terra veiem les escartes de Rojar. Encara deuen baixar els mulats, bueno, ja deuen ser baix. Jo Però que... des d'aquí te de la hi ha Això últim no ho haurà entès la gent. que has dit dels angelets? Van Bueno, el Bellespí. Els angelets de la terra, perquè a més ara ve la diada de, de la Catalunya Nord. Dir, els angelets de la terra vindrien a ser el eh, mateix que, que els segadors, coneixem-ho el Principat. I bé, la història és que es diu que, que en diuen els angelets de la terra, els angelets de la terra, perquè deien eh, que arribaven amb la boira i mai els podien haver, sempre s'escapaven. Per això els hi deien els angelets, perquè apareixien i, i les tropes del rei de França no, mai els podien haver. Que sembla una llegenda, però no només és una llegenda, perquè tot i ser pocs, eh, van presentar batalla. Bé, com aquí darrere a pas, de, a pas de llops es va enviar una ràzia de càstig, i la ràzia de càstig va ser que, castigada. Quan ens diuen que els catalans som un poble del Seny i de la Pau, vull dir, si mires al llarg de les nostra història et fots riure. I això ens ho expliquen historiadors. I vull dir, és que estem interioritzant uns conceptes que, que no ens fan cap bé. Perquè, davant tenim uns monstres. I vull dir, els monstres amb pedagogia i el lliri no els guanyem. No dic que, amb el sentit maliciós, eh, no vull pas això, però, hòstia... Uh o als monstres se'ls ha de plantejar ara. No pas convèncer-los. Hòstia, ens anem per les branques ara, eh? No, no, no, perquè ara ja amb una mica el que comentava abans. No, però abans. Que, que tot va lligat una mica aquí. És clar, quan es veuen les muntanyes i això, hi ha gent que només hi veu una, un entorn natural. Però és que són molt més que això. O menys per mi, és igual com... Clar, vull dir, tot això són rutes de, del contraband, que l'avi havia passat. L'avi és nascut allà sota... a la falda d'Ovestracà. És clar, és que quan es diu... El territori, vull dir, no només és natura, vull dir, és la nostra història. És cultura i, i història. Història. I si perds aquest fil amb la història molt basada, acabem, acabem tenint una societat desarrelada i sense valors, que és una mica el, el que ens passa al món occidental. Clar, que com parlem, per, per dir una cosa, a mi m'agrada molt el món de les llegendes i la mitologia, i acaba sent més o menys un semblant, diguéssim, de l'ecologisme, que parteix d'aquí. La diferència és que aquest món és, parteix de les, mateixes, eh, essències de les mateixes entranyes de la terra i l'ecologisme podria ser més fruit d'una societat ja desconnectada amb la natura. Però és allò quan diem que ens hem de reinventar, reinventar vol dir tornar a mirar enrere, perquè quan parlem de sostenibilitat i tot això era una mica com funcionava les societats i que és cap on hem d'anar. Uh, tot si sinó... no, hi ha el caos, eh? <susurra> deixa'm, deixa'm que ara parlem de sostenibilitat, medi ambient, ecologia i tot això, però el, a, abans em comentaves, mentre es pujaven per aquí les ovelles, que aquí al Coidares, parlant de monstres, s'havia fet, diguéssim, la fugida i els refugiats, després de la guerra, s'anaven cap a França fugint ha, del feixisme. Montlló, sí, sí, sí. I queda bueno, ben present tot el record de, de històries humanes, de tragèries i de drames i de tot el que es va viure i com bueno, també sort pel Llligam Cultural de Catalunya Nord que es, pa, es va poder sortir una mica del pas d'aquesta situació. És pues clar hi ha molta història aquí. vores d'això també són sobre rutes dels maquis que tots més o menys sotes aquestes. Som un món molt petit. vull dir que no perdem d'aò tot, tot qui més o menys no està lligat. Uh, d'aquests episodis de la nostra història i són temps molt convulsos i bueno, i et fa por perquè veus que, que el monstre el monstre torna mm. i són els mateixos que que van entrar el 39 i no crec que hagin millorat eh? no ho sé, jo veig un panorama diguéssim, política a curt termini bueno, mig uh, si més no, preocupant molt bé. El, com es diu aquest plató? tens ens recordes? Pla crem Cremelles. Pues és molt gros. Vull dir, això fa poc que són camps, eh? Vull dir, això no es havia allaurat des, de, des del temps de les eugues. Bé, miixes! A veure, d'aquestes més orgullós, què dius, Toti? No, d'aquests camps aquí perquè no havien sigut... Bé, bueno, són grossos, i no, no havien sigut manats, i encara no tot, des del temps de les eugues. I aquí hi ha una esplanada ben parida d'una colla de quarteres, més de 1.400 metres, una de les clapades més fredes de, del Pirineu. Vull dir que això és, és una obra d'art. Estem parlant d'un prat, eh? Un prat. No, un camp. Un, un camp prat. llaurat. Sí, un ca... són camps de ferraja. Prat uh, neix sols. Uh, el camp se'ls has de fer tu. Aquest ferratxa quan el vas plantar? L'agost. Primer d'agost. Quin gotx carde, eh? I tant. <ríe> em faria una manida i tot, eh, quasi. No, no. Si va darrer, gràs i vessa. Rats! Mira aquí! Té! Tot i això és la, és la mat, la línia de molta tensió. Sí, i, i si acabes, si passeges cap a sota, veuràs que és un cementiri, vull dir, hi ja des de ducs, des d'àguiles, tot això quan es diu, uh, bueno, quan s'atribueix tota la desaparició d'aquests de, uh, grans rapinyaires, només els caçadors, que són uns borratxos i ho maten tot, i tot això, vull dir, passeja't cap allà sota, i potser te donaràs que... No, tota la gent que té un escopeta és un monstre alcohòlic penxut sonat del cap. Uh... Sí, sí. El primer programa d'aquesta quarta temporada de l'Eco de la Vall vam entrevistar el president de l'Associació de Caçadors de la Vall d'Ustoles, de les Panyes d'Ustoles, i crec que vam fer una entrevista prou amable i, i va, va evidenciar-se doncs que es poden fer bé les coses també. Uh, des d'aquest de, sector, es pot ser amb un cert respecte sí, sí. No, que hi i, i qui vulgui pot escoltar-lo. Hi ha coses a millorar, és evident, i comportaments, això per suposat, però vull dir uh, aquesta criminalització d'un nivell ja malalt de, de l'activitat de la casa vull dir, és que ja n'hi ha prou perquè, vull dir, a d'un caçador hi ha persones normals que tenen la seva família i la seva feina i d'allò. Uh, jo no sé conec gent jove caçador que són del nivell que li han jornat, vull dir que cansen tots aquests tòpics i totes aquestes coses que es diuen, jo no hi que sap perquè és que no m'agrada, eh? però esclar, vull dir, t'estan parlant de la teva gent, dels teus familiars, dels teus amics, i estan dient unes coses que ja n'hi ha prou. A més que uh, hi ha una cosa que et ben clara, vull dir, sense l'activitat reguladora de la caça, la, la remedia i l'agricultura no són possibles. Això no vol dir que hi, ha, que hi hagi moltes actituds que s'haurien de canviar i s'haurien de millorar, i que evidentment no tothom fa bé les coses, però uh, aquest argumentari de l'odi s'hauria d'acabar. Estem d'acord. Ara, per, per acabar allò de la línia de molta atenció, que és, que és uns cables i unes torres gegantines, perquè són molt grans, sí. em, aquesta línia el que fa és portar electricitat cap a França. O sigui, no, no és una electricitat que, que s'utilitzi aquí, a, a la península de Catalunya. O sigui, estem exportant electricitat. Sí, però bueno, ja és típic del nostre país, és igual com els porcs. Eh, nosaltres criem i alimentem porcs eh, per mig món. I llavors ens trobem de... que nosaltres no som capaços ni ni de tenir xai, que l'hem d'importar perquè no tenim capacitat. Uh, som un país o de molt savi o molt idiota. No, I és que, a més a més, el, es espera el 40% de l'electricitat, perquè els cables, sempre sí, ha sigut així. Vull dir, és una cosa sí, molt sí, poc eficaç sí, sí. i hauríem d'estar parlant de, de fer un, una estratègia distribuïda sí. uh, en lloc d'anar exportant. Ara ens parlen també del midcat per portar el, el gas de... de... En fi, d'Espanya de, cap a França i fins i tot pretenen arribar a Alemanya. En fi, hi ha aquests problemes energètics. No sé si tu segueixes això tot, aquesta crisi energètica. Mm, sí, però és que te, eh, ja et quedes en un moment que veus que, és que no hi ha pas possibilitat de, que ens replantegem les coses. Perquè semblava, eh, amb el Covid, que envien tota l'experiència que ja ens... Eh, van veure les orelles del llop, jo crec, amb tot el que implicava doncs, el model energètic, alimentari i de tot que hem construït, i allà vam veure eh, les orelles del llop, i tothom va dir, d'allà en sortirem millors. Hem sortit igual o pitjors? Uh, això, vull dir, és que queda molt fatalista dir-ho així, eh? però uh, fins que no arribi al caos jo no veig que hi hagi un replantejament diferent de, de tot. Quan, fins que arribi el caos, és que el caos ja el veurem aviat, jo crec, eh? No. Bueno, hostia, ara... estic molt fatalista, eh? Però... No, no, no, és que ara, no, però... ara, ara mateix a França no hi ha una vaga, hi ha una que vaga que de... Vull dir, fatal, vull dir, ja hi anem tal com van ara les coses, eh, ens anem amb, amb, amb, a l'abisme, a, a l'abisme, eh ja ho han dit 70.000 estudis científics, és que ja vull dir tota aquesta gent ja no sap més com dir-ho que això aquest model de societat que hem construït eh, no és sostenible i que ens portarà molts problemes, porten molts anys fent-ho què s'ha fet per canviar les coses? Res eh, per tant eh, ja canviaran Però... Sí, sí, estem, estem d'acord. No però hi ha temps que no torni, que diuen el padrin. saps? És allò que sempre ens havia dit quan parlem de, de sostenibilitat i de tot això que sembla l'aposta del futur, doncs era una mica com, com funcionaven les societats abans, dir, com comerç de proximitat i tot, no per ser guais, però és el que tenia sentit i el que dinamitzava econòmicament el territori. Vam decidir fer una altra aposta doncs, perquè enriquia molt de pressa uns quants, però ja veiem, que, no, eh, que això no va al lloc i és que no n'hem après res és igual com uh, el model mo, uh, d'un monocultiu turístic del Pirineu que potser sí que ha tingut les coses positives però això ja està esgotat doncs què fem ara? Doncs, uns Jocs Olímpics d'hivern hòstia uh, és que ja dius, en sèrio? Uh, no n'aprenem no Frans, vine. Frans, va, vine. Prats, vine, va. Sí, sí, vine. Doncs ara en tot està intentant portar les ovelles cap aquí, que tindran aquest apat delicatessen amb aquesta, aquestes herbes, que ell mateix acaba de dir ara. L'ecodelaball.org L'ecodelaball.org L'ecodelaball.org Tot. Els llops, que en... no n'hi han pas ja de llops aquí. Bé, bueno, la història... Jo no diria que... No havernin ver, ni tampoc ho diria així. Uh, però els que volten per aquí que... Un, dos llops solitaris no s'han son... no fet ni notar. Vull dir que no... Que segurament... En... Potser en un futur poden ser un problema, però ara mateix no... No ho són, però el lloc aban s'hi torna. Uh, això ho sabem vull dir i ja en vis amb la rapidesa que avança a França vull dir, és impressionant de la manera que ha avançat i uh i els problemes que, que causa, sobretot en zones on ja no s'estava acostumat a la seva presència. Una cosa és, bueno, tot i així, uh, històries i així, que sempre han tingut doncs presència dels llops i que són un problema, però uh, la cultura del llop allà encara no s'havia perdut, tot i així és un problema, però sobretot a les zones on ja no s'està uh, preparat pel llop uh, els problemes són molt bèsties i molt greus, uh, que evidentment s'hauria de... Es podrien haver fet coses abans, no?, per estar preparats, però eh, no es van fer i d'aquí que hi hagi tants de problemes. Però ara mateix el no, llop no és una amenaça directa de la ramaderia de, de muntanya. És com oh, l'os, diguéssim, a, al vessant nord del Pirineu, Ariés i tot això, sí que són un problema greu perquè concentra gairebé a, tota la població i els atacs són... ...contundents i importants... ...sobretot que estim en i morts... ...sempre ens anem a un miler d'oelles mortes... a ...25-30 vaques, això cada any i des de fa anys... ...sí que són un problema, sobretot a les zones d'Arieja... ...però el que és al passant sud de, del Pirineu... ...els anys de l'os són mínims... Eh, eh, podrien dir gairebé anecdòtics... ...però sí que és... ...sí que és, és complicat la, la coexistència però centrar els problemes de la ramaderia de muntanya, sobretot a Catalunya, eh, amb l'os i el llop, eh, en tenim molts eh, de problemes, però els problemes ens els provoquen els llops de dues potes de, de la Conselleria d'Agricultura. Eh, I d'aquests en tenim llopades senceres arreu. Des d'aquí estan, que veiem totes les muntanyes amb aquesta panoràmica increïble, Uh, la Terra que... Baixa, veiem des d'aquí Però queda molt lluny, no? La sí, Prosta Sant sí. Jaume Sí, sí, des d'aquí veiem la Terra Baixa i no només és un espai geogràfic sinó, jo també sempre l'entenc de... com una mica més que això Però, sí. Però en el teu dia a dia la ciutat et queda molt lluny, diguéssim, a nivell de pensament o també necessites anar, no sé, no, no jo... a Sant Joan de les Abadeses, no, no, jo... a Camprodon no, Jo no surto, molt rarament surto d'aquí la sort que tenim, que sempre es critica doncs, a les xarxes socials, a vegades que d'això a mi m'ha servit de molt doncs, com, a, com a la meva finestra al món. I a partir d'aquí, doncs, no... És que no surto molt rarament en desplaço d'aquí, de, no... Tampoc pots per la feina no, però, que fas, res, oi? No, però No, però no recordo qui era que deia que a la solitud diuen que és perillosa, perquè és addictiva, i realment és així. És com, ara diguéssim, entrada de tardor, comença a marxar tothom, les vaques de per aquí, comença a marxar tothom, i és una cosa que m'agrada, saps? Queda més recollit en un espai entre nosaltres, no... <ríe> ja sé que... Però és que realment és així, perquè et quedes... bé... Bueno, però llavors ja torna la primavera que torna l'alegria la de la vida, l'activitat a la terra eh, que puja a bestiar de muntanya i es anar seguint una mica tota la roda de l'any però sí que necessites, que tot l'any sempre és una feina més solitària i tancada però tardor, hivern, tardor és ja una època més, més recollida mm. vull dir, en seguir sempre al ritme de les estacions aquí els segueix sempre, diguéssim ja siguem la feina a terra, amb bestiar activitat més frenètica, pausada es, està es, es, es fent interferència el mòbil Escolta, et vuc preguntar per la Núria? O... Mm -mm. Vale. Sí, sí. Però, però, però tot i tu vius sol o vius en parella? No, no, jo, jo vis sol, però bueno, la Núria forma part de, eh, una part important de l'explotació que m'ajuda amb mil coses... Uh, bueno, són veïns, m'ajuda amb mil coses diguéssim tema de paperassa també tenim un projecte de les fumeres a vegades amb el bestiar però la Núria és, és professora de, uh, de formació agrària però estona sí que m'ajuda i la seva ajuda és important però uh, la feina diària en general soc, soc jo, jo sol fer-la anys enrere doncs el pare sí que em podia ajudar coses però ja fa molts anys diguéssim que Bueno, l'explotació molt carregat jo amb les... tot el pes a l'esquena. I poder anys enrere sí que t'hagués agradat poder tenir més estones... Bueno per voltar una mica, tampoc massa, eh? Vull dir, no sé, jo no he visitat països exòtics, no he agafat cap avió i tampoc tinc cap necessitat de fer-ho. Vull dir, és més... Uh, jo, dormir fora de casa, per mi, és... És, <ríe> és un drama, no sé, no m'ho passa bé. Que diu sí, que, que t'agrada voltar. Hòstia, una estona, sí... Bueno, tampoc massa, però... No m'agrada. Bueno, ja hi, hi ha persones, eh?, que som així, que són pocs, però aquesta mentalitat d'estar de, ferrat aquí... i Sí... És per dir una cosa, hòstia, uh, si, no sé, si fossis uh, multimilionari, què faries? Hòstia, no sé, em compraria un, un fet <laughs> un tractor, faria un corral, voltaries el món. No, uh, és que no, Ni per... no, és, no és una cosa que et digui, sí, bueno, és que és un món molt gros aquest, vull dir que és petit però és molt gros, és que hi ha moltes coses aquí, no, no tinc la necessitat de de marxar-ne, sí que va bé a la xarxa social sí que va bé eh? per de tant en tant tenir la teva finestra al món i veure què passa però com que ja tenim això no tens la necessitat física de, de marxar lloc. Però allò d'un divendres dir, va, em vaig a fer una cerveseta o una Nova popa amb, no. amb els amics que pugui no, no. trobar o, o veïns que es no, tronin... No, no, soc, no soc de bars ni de fer cervesa, vull dir, l'oncle era igual eh? no <laughs> no Home, sí, que de segal has fet una mica al burro, eh? Se com tothom, però vull dir, cada cosa té el seu temps. Tampoc ho vaig fer massa anys, eh? Perquè a vegades, bueno, sí, que surts i fots una mica al burro, però l'endemà tens el bastia igual. I, I llavors, si has fet això, et passen coses per alt. I emprenya. I arriba un punt que dius prou. Però els anys de segal, sí, que vaig fer una mica al boig. Quatre anys força, però de seguit vaig plegar. I marxant no soc tio de bars, ni m'agrada, i menys... Jo crec que... Tot això són etapes, eh?, però és igual si com veus un segal, doncs, de 18 anys fumar un porro està molt bé, però quan ho fa ja una persona de 35 anys ja és que grinyola, això, o, saps o què més, vull sí. dir. O més, ja et grinyola, jo trobo, eh?, que, que, que cadascú cardi el que vulgui, eh?, per suposat, eh?, però jo ja aquests ambients No. <laughs> Soc molt, soc molt de casa, vull dir, una persona sense gaires misteris ni, ni aventures. Què feies de jove? Uh, més o menys sempre el mateix d'ara. Vaig començar doncs, a treballar molt jove a la fàbrica, als 16 anys, uh, quan vaig fer anys, ja vaig deixar els estudis perquè era un desastre, mai m'ha agradat, tampoc crec que si pogués aprendre res, vaig treballar a la fàbrica Uh, fotia una colla d'hores uh, i llavors quan vaig a 4 cèntims, doncs em vaig comprar les meves primeres 10 oelles i llavors compaginava la fàbrica amb, amb el bestiar. Quina fàbrica? Uh, he treballat, bé, bueno, els 16 anys i vaig estar 6 anys a Gúmrecs, una fàbrica de Sant Joan, i llavors vaig poder treballar a Cartolot perquè, sobretot, el que m'interessava era poder fer un jornal de 8 hores seguides de torn i llavors poder-me dedicar més amb el bestiar. I de mica en mica, les 10 oelles, doncs, es va anar complicant la cosa i, i hem arribat fins on som ara que no és gran cosa però vist el context que estem mires enrere i dius collons uh, bé, sí vull dir, ja estàs content també és les expectatives que t'hagis creat vull dir, ja ho saps que aquest món és molt difícil i, i per més que hi treballis i dediquis no podràs fer, diguéssim, exactament com ho voldries fer i el que t'agradaria, però el que hem arribat a fer, doncs sí, tenim un terme ben manat, tenim una flor d'oelles que enamoren, eh, el nostre xai, doncs, eh, cada vegada és més valorat pel consumidor, i bé, eh, sí, en certa manera tens la, la satisfacció. Ja no et creies més expectatives, perquè, diguéssim, si volguessis... Eh, Uh, créixer més, tenir la maquinària que toca, les instal·lacions que toquen. Vull dir Això no ho pots aconseguir uh, treballant més, uh, fent les coses bé. Uh, et caldria doncs, que hi hagués una política que t'hi acompanyés. Però el meu model d'explotació al uh, departament no ens hi vol. fent-nosa eh? I llavors uh, el que fan, la seva política és de una lenta mort agònica, vull dir no no fan cap mesura per fer-nos caure però que ens anem, ens anem morint pelutinament i sense estridències i això, bueno, ja, ja, ja portarà anys fent així, és que és igual que sigui el titular de la conselleria perquè el que no volen que siguem és nosaltres uh, s'acaba, diguéssim, la ramaderia, no la ramaderia industrial continuarà existint perquè interessa i perquè genera molt de volums, llavors faran aquestes coses que els agrada tant del de silvopastoralisme que no ve a ser amb bueno, una postal bucòlica alternativa simpàtica però que no representa cap amenaça doncs, pel model hegemònic de Ramaderia i el futur va cap aquí si no és que uh, vivim en un escenari de caos del tot que impliqui replantejar-te les coses que, clar, és que posa si no arriba el caos, ja, però que el caos jo crec que, és això que et deia jo crec que sí que el viurem però hauran de canviar per, perquè les circumstàncies esforçaran un canvi D'acord. M'agradaria que seguíssim parlant una mica d'aquest passat de la teva joventut i ara inclús et preguntaré més enrere de la teva infantesa, uh, però el, el, sí que és interessant també veure l'actualitat i la problemàtica uh, des del teu punt de vista, perquè és, tu l'estàs visquent i, i tens aquesta experiència com a pastor, no? Però sí. deixa'm preguntar-te uh, una mica més enllà en el temps, la infantesa com va ser? Aquí, a la Capellera, aquí a l'Alta Garrotxa? No, jo sóc uh, nascut a, a Sant Joan les Fonts. Uh, bueno, uh, perquè abans diguéssim de, uh, el pare a casa estaven a, a Vianya però uh, llavors la cosa és que abans els hiverns feia molt mal temps i el pare com que havia d'anar a treballar a la fàbrica perquè també tenia vestiar amb la vespa uh, se'n van cansar molt <ríe> i llavors uh, van de a viure Sant Joan per això però vull dir, diguéssim, jo sempre he remenat Uh, amb embestiar, però no soc uh, l'hereu d'una casa pairal. Jo, diguéssim, soc de sempre, tots els meus som els ningú del país. Vull dir, uh, jo no tinc una història de, de ni saga pairal. Vull dir, sempre han sigut els ningús. Vull dir, cas meu, doncs el meu... És que no pot seguir el fil de la, de la història dels meus, costa molt, perquè no som de casa pairal. Vull dir, sempre han sigut jornalers, uh, uh, gent, bueno, que ha treballat per gent potrosa. per dir una cosa, l'exemple. Mira, el pare és nascut a Calcerrador de de la Fageda d'en Jordà, que tenim en Maragall, no?, que ens encanta excel·lent, si d'aquest lloc tan silenciós, però que no ens explica en Maragall que allà hi anaven a viure tots els, els miserables del món, de la terra. Vull dir, per dir una cosa, el pare va marxar de casa que devia tenir vuit anys, va anar a treballar amb un... va anar a llogar-se de mosso en una casa pairal d'aquells doncs barals que donaven pa balanc o gossos i en ell li donaven pa negre. Vull dir, la meva història és aquesta. Vull dir, per això és que a vegades em dol que es parli dels entorns, bueno, del territori, és com una cosa com feien Maragall. Saps quin lloc tan silenciós? Sí, que està bé, però és que darrere de tot això també hi havia moltes altres coses i les altres coses són històries de, dels ningús. I això, vull dir, no el dic com una cosa, com una emmarcamenta, eh? ni, ni molt menys, però el fet de, de no tenir... Uh, de, Clar que m'hagués agradat eh? ser fill de casa Pairal, l'Arel, la mítica figura, no? no? No cal que siguem cínics, no? Uh, clar, que et fotria gràcia, però el fet de, de, de ser de, dels ningús i no tenir un referent ni una base estable ha permès que t'hagis impregnat de molta gent diferent. Que sempre el nostre entorn, saps allò, la tribu, saps, d'aquests, no... I a mica a mica t'has anat construint tu, no a partir d'una persona, sinó de moltes perquè hi havia un punt, bueno, quan era un segret jo volia ser com l'oncle, com el pare igual, clavat, però arriba un punt que dius no ho soc i quan veus que no ho ets hòstia ets, ets molt més lliure i molt més capaç de fer moltes més coses que no vull dir que jo sigui millor que ells, però soc diferent i he fet coses molt diferents, és allò no deixar-te empresonar per uns referents perquè he agafat, hòstia, faig coses com el pare, com l'oncle però també faig moltes com, a, com a en Gaspar i com a mil persones més, no ho sé Sí, sí, la, la teva sí. identitat, no? Això, això, forjat a la teva pròpia identitat a partir de les perspectives eh, que has nascut perquè tota la nostra vida ve condicionada per on hem nascut i de qui són fills. Vull dir, això de l'ascensió social poder, en certa manera, existir una mica abans perquè el pare, eh, és el que ha dit, era un tio bueno, de la misèria més absoluta, eh, és allò eh, amb vuit anys va haver de marxar de casa eh, però era un home molt treballador molt, feia jornals de la fàbrica jornals amb el bestiar i d'anar treballant doncs, es va poder comprar un pis, es va poder comprar un cotxe nosaltres vam pujar sense cap mancança econòmica tampoc en gaires pretensions, però vull dir, tot això eh, ara ja no existeix eh? quan es parla que sempre hem evolucionat vull dir, abans els diners treballant la gent senzillament podia fer ara la gent, per més que treballis eh, si perdeixes, diguéssim, com la figura del meu pare, aquesta evolució a millora social, eh, eh, això ja no és possible mm. On, on va néixer el teu pare? A Calcerrodo de la Fageda d'en Jordà. Ah, o sigui, a la Fageda, eh? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí ell és garrotxi. I tamara mare? Sí, sí. Uh, la mare és nascuda... <laughs> que també hi ha molta història. Uh, la mare és nascuda a Puigverde, Sant Isclò de Colltort. Sempre hem sigut gent... Uh, Bé, no... Uh... Sant Feliu de Pallarols, no? Sí, sí, sí. sí, sí. Perquè l'hàvia és nascut aquí, darrere al Bastracà... ...en una casota sense massa història... ...i la cosa és que té la seva història això... Eh, ...perquè anéssim a petar Sant Escola de Colltorta... Eh, ...perquè dius, coi, com, com és que s'hi va anar... ...bueno, l'avi era del món del contraband... ...i després de la guerra vam amagar un ric propietari... ...de família encara molt coneguda doncs, de la plana Garrotxina... ...de les famílies més riques d'aquesta època i encara ho són... I li va dir, doncs, com, com si m'amagues, quan entrin els nostres, que els nostres eren els seus, et donaré Mas Puigverd, que és una casa pairal grossa i important dels les que més. Però, bueno, ja se sap que de porc i de senyor se n'ha de venir de mena, potser... No, de porc i senyor no, és allò, abrils i senyors tot traïdors quan es va arribar a l'hora i van entrar els fatxes, no li va pas donar a la casa, senzillament el va deixar a viure de mesur bé. Mm. Que era una millora, sí, però no era... no era el que havia promès. No era el que es havia promès perquè l'avi s'hi va jugar la vida això. Parlem de la Guerra Civil, eh?, sí, el 1936. Sí, sí, però és un món, que queda molt enrere, però és clar és que la Guerra Civil molta gent la, la llegeix les històries, saps? o les explica les conferències. Vull dir, la Guerra Civil són aquestes coses. I, bueno, hi moltes més coses que hi venen llacades a, a través dels maquis, i moltes coses. Vull dir, la història és... Eh, jo l'he vist com una cosa. No és una cosa que llegeixis, i que fa molts anys, eh, ja, ja, però és que tot això et marca, tots els condicionaments, i, i també perquè el 39... Eh, és una caixajada brutal. Quan parles amb la gent gran, sempre quan et diuen no, això era abans de la guerra, saps? Quan una cosa d'allò, tot s'explica a partir d'abans o després de la guerra, perquè va ser un canvi de tot. És aquí, quan van entrar els fatxes aquí, van buidar tot el país sencer. Mm. I no sé, hi ha comarques que la buidada va ser, també és clar, és que va, va marxar tota la, la flor i de la societat. I sobretot en zones de muntanya, com el Pallars mateix, vull dir, en societats petites, mai més s'ha pogut tornar en aquella situació, sí, cara de mica mica, eh? Uh, però, esclar, és, és que no només era la guerra, sinó que van ser 50 anys de nacional catolicisme espanyol massacredor. Uh, llavors, el que va venir a darrere <ríe> tampoc era gaire diferent. I ara havien de fer una república que era, hòstia, ara sí i ara... No, no, no, no, no, no toquem el tema, potser no, després. No, sí. no, no però ah. és que tot això hi va lligat, eh? Sí, no, sí. No, és, no, és, no. és que a, a vegades, vull dir, uh, la gent, vull dir, que món tot va molt de pressa i no mirem res. Només tenim la perspectiva immediata de les coses. Però, vull dir, tot segueix un mateix fil. Mm. Però, però deixa'm, tot, eh? deixa'm recuperar sí. aquest fil familiar. Mm. Explica'm alguna cosa, cosa més de la teva mare, si vols. Mm. Sí... Va, va morir jove? No, no, no, no. No, no però no hi tenies bona relació? Jo, jo no parlaré pas. No, no com has parlat no. del teu pare? No. Bé, bueno, són temes complicats. D'acord. També, eh, bueno, soc el petit i encara que no tinguem figures amb aquestes coses de pagès, som molt, molt així, molt més germans, portem 15 anys. Sou dos germans? Sí, però soc el petit i ens portem 15 anys. Clar, quan ell en tenia 20 tu en tenies 5, no? Sí, I era sí. un home i tu eres Sí, un... bueno, no, és, bueno, és... L'hereu no només és una figura... Vull dir... Bueno, és la figura. Tinguis o no propietats, tinguis o no o no diners, vull dir, bueno, és una mica històricament qui ha construït el país aquí, el Federisterns, si us ho mirem al llarg de la història, tot el que s'ha creat eh, tot, vull dir qui ha aixecat el país, l'hereu? Hòstia, potser qui ha aixecat el país són el Federisterns, aquests que han de marxar de casa i, i espavilar-se, qui, qui ha construït la riquesa? Uh, l'hereu te'l li ve donat, sí que té les seves responsabilitats, eh? Uh, hi, ha de hi ha de mantenir, però el Federistern ha de crear. Eh... Uh, però no va, no va ser l'ovella negra de la família que els sí, diu una sí, mi, o una mica sí. sí. sí, sí. molt bé uh, mira de fet el, fa dos diumenges em van parlar, vam fer una tertúlia amb, amb en Didac Costa sí. uh, de Sant Privat d'En Basi sí. i, i en, Jordi Soler, de, en Jordi Soler Show van fer la primera tertúlia de la temporada i van parlar entre altres coses dels pobills de les pubilles i els hereus, no? que és aquesta tradició del segle 21 si té algun sentit, no i bueno, clar encara segueixen celebrant aquestes... Sí, però és que jo això s'agafa d'una manera... Molt folclòric, clar. Eh? No, bé, bueno, folclòric, és que s'agafa, diguéssim... No sé, a vegades quan es parla del món rural sempre s'ha s'adiquirà una societat molt masclista, i no sé quantes coses, jo crec que és de les... Jo és que això no ho he vist mai, perquè jo crec que venim més d'una tradició de matriarcat. Sí que hi havia unes feines i són de diferència per qüestions físiques, però vull dir, la dona pagina sempre ha manat molt, molt més, perquè sempre ha tingut molta més autonomia de l'hora de, de prendre les decisions i les coses. I la figura de l'hereu com a masclista, no, perquè diguéssim si era la, la filla gran, vull dir, encara es fa una mica, qui hereta la casa és la pobilla, i llavors qui s'hi casa i vas de pobill, Saps que Vull dir, no és que si la gran és la pobilla, llavors passa que és l'hereu la, la no No, no, no. I encara és així, et podria explicar molts de casos així, eh? Vull dir, l'home que es casa amb la pubilla és el pubill. No és l'hereu. Saps? Vull dir que qui, qui mana la casa és la pobilla. I a pagès, en general, les dones manen bastant. Sobretot abans. Sí que hi ha, però... Sí que hi ha menys dones al món rural, però abans poder, perquè es s'havien de quedar per força i ara tenen mil possibilitats més perquè en general, vull dir, les noies o les nenes són més donades als estudis i més donades amb més inquietuds i en marxen. Vull dir, no es queden perquè no volen. I, perdona tot, jo si et pregunto a algú que, que és excessiu, m'ho oh, sí, eh? Ah, sí, no, però, tranquil, no et però... to, no poteixis, tu Tu no has volgut tenir una família o les circumstàncies han sigut les que han sigut? Bueno, T'agradaria? Sí. La salut d'altre és detectiva. No, sí. sí, Està... sí. Estàs casat amb, amb aquests paratges? Sí, amb el meu món. És que és això. Bé, bueno, també sí, perquè sóc una persona molt parida a la meva manera. No, sí. L'eco de la vall. Un matí pasturant i conversant amb en Jordi tot i Juanola i les seves ovelles de la capellera, a l'Alta Garrotxa. A ràdio Les Planes. I penses a vegades que, que tu no deixaràs un relleu si segueixes així? Sí, sí, sí, però evidentment... Bé, bueno, és això, les circumstàncies et marquen, vull dir, no, no pots pas, tu agafes així, mira, mira, de passar al món com, i de viure la vida com pots i de, de millorar aquest entorn que hi ha i si no s'han donat les condicions, doncs per fer les coses diferents no s'han donat. Bé, a més, és, és una cosa que tampoc és exacta, tu, tu pots uh, tenir un relleu biològic i, sí. i, i, i també pot ser un altre tipus de relleu, podries sí, trobar però, altres bueno, persones. Sí, però no, bueno, no s'han donat aquestes circumstàncies, no pots pas plantejar-te la vida d'aquesta manera, anar a la desesperada, sortir un anunci allà... Okay. No, home... A l'anunci oh, l'avantguàrdia, eh? eh? No, pastor de muntanya, buscar esposa, no, per la mort de Déu. Vull dir, aquestes coses no ho sé. El Tinder, no? El de... No, esclar, és, és que no. no Ei, que potser triomfaries, eh? No ho sé, no és que tampoc tinc aquesta necessitat no. d'aquestes coses. De la mateixa manera que no tinc necessitat de marxar i d'això, sí que, que visc una vida una, vida una mica ermitana d'aquesta manera, sí. Però és que... És que ja m'agrada, és la solitud m'agrada. I és això, sí que has... Hi ha moments que... Bueno, però amb les xarxes socials jo és que no, no fa gaire temps que tinc mòbil, eh? I abans sí que hi havia moments que... Tanta, tanta solitud, a vegades et, et canso una mica. I, I el cert és que això de, de les hores de muntanya abans es deia oh, el mal del pastors que tantes vegades eh, cansen i per això eh, també hi havia hagut problemes d'addiccions amb l'alcohol i tot això amb el món de muntanya, que és una cosa que ni tasto jo, <laughs> valga en Déu no. Sí que, sé, per això dic que les xarxes socials, en aquest sentit, bueno, m'han sigut una millora. Vull dir, la Núria em va forçar a tenir un mòbil, me'l va obligar a comprar i a partir d'aquí, doncs, a tant en tant, cap perllà, allà, xerres una mica i ja està. I no hi demanes fer de més coses, Vull dir, el meu món és aquest. I llavors, quan ets aquí, penses les mil feines que has de fer i si no, et dediques a somiar amb llegendes i amb històries. Vull dir, el meu món és aquest, és que més, és això... No m'entreguis d'aquí, perquè és que... A fer no sé què, perquè és que em trobaré malament, no m'ho passaré bé, eiva. no... Mm. Mm. I és això, a vegades també eh uh, a uh, missa o molts angles de Segal doncs uh, no podies anar mai en lloc perquè sempre tenia feina, sempre tenia. Demem a fer una cervesa, com nets més de Sagal que és més el temps de sortir, no? Uh, anem a fer una cervesa, anem a posar tira no polcaida de aí, caida amb balalla. Llavors una mica la gent uh, s'acaba oblidant de tu. Que no ho dic com a retret i això, eh, amb la gent, jo sóc sí. molt del meus i els amics de sempre que he tingut de Segal els conservo igual. Però esclar, si sempre estàs trucant un tio i sempre et diu que no, que no. Acabes desapareixent una mica del mapa d'aquesta de, gent. El que passa amb, amb les amistats, amb, sí, amb els cercles. Ah, per sí. cert, m'agradarà intentar parlar amb la Núria, a veure si hi ha la possibilitat de, de parlar amb ella, si la trobem sí, quan no, baixem. No, avui és fa, fa de profe. Ah. <ríe> té classe, sí, vale. sí. És, no, però la Núria, veus, és, és, una, figura, és una figura important aquí, eh, i que m'ha ajudat en moltes coses. Però és això, cadascú té el seu projecte, de tant en tant ens veiem, però, però tampoc massa al per, per acabar això del, del tema de, de la solitud, de, de la vida social el, aquí a Rocabruna quasi, quasi que és un veïnat més que un poble, no? no? no és, un veïnat, és un veïnat, però diguéssim amb, amb la gent que som de, de pagès eh, bueno, tenim molt bona relació bueno, som gent de caràcter i de sang i tenim les nostres coses i això i si es veu de fora és eh, que ens portem a parir però eh, jo puc anar tinc les portes obertes per un dia anar a buscar el tractor per un dia anar a buscar el que sigui i de la mateixa manera soms pocs però en aquest sentit tenim molt bona relació. És allò, hi ha la dita que diu al més teniu un veí a la porta compren a Mallorca, i en aquest sentit ens ajudem. Vull dir... A muntanya són molt individualistes. Això sí dir projectes col·lectius a l'hora de comercialitzar titats i tot això no ho farem mai perquè no en sabem perquè són molt individualistes, no d'ara des de sempre, però en coses puntuals eh, si ens podem fer un favor ens el fem. També perquè ens hem de menester. No, no és una actitud només solidària que guai, sinó bueno, perquè és que si no, sempre has de menester ajudes per mil coses eh? I és això un dia ens ajudem avui per tu, demà per mi i mm -hmm és un bell codi quants veïns sou, més o menys? Quan, quanta gent ja visquen tot l'any aquí treballant-hi? no, diguéssim a eh, Rocabruna, diguéssim de, de, de, de, de cas oberta de pagesa de temps complet, només hi ha la Cavallera llavors hi ha l'Arneta que tenen una vintena de vaques i una quarantena d'oelles, i llavors a, a la Vila que encara tenen força bestiar però també van ajornar-la fora i d'això, i ja està i para o sigui, la resta és, és turisme bonic. rural sí, sí, i segones sí. residències. Sí, sí, sí, sí, sí. Ostres, un despoblament molt bèstia, eh? Sí, i, eh? Bueno, i Veget i tot això encara és més, perquè més, pels seus temps, a l'antic municipi de Veget havia tingut 1.500 habitants. Hi havia molta feina, diguéssim, amb, bueno, de, des de les mines de Rocobruna, amb el carboneig i tot això. Quan posem, Veget és el, un dels pobles més bonics, saps com es veu, la postal mm. i tot això, sí. Però és que és una postal que... i prou. mm que sí, però que dius, el temps poder ens ha portat una mica cap aquí però és que també podíem haver fet alguna cosa per no arribar aquests extrems de Déu. És que tampoc caldrien tantes coses eh, per mitjar una mica. És clar que no podem tornar a l'època del carboneig ni d'explotar les mines, però sí que jo crec que tindria tot el sentit del món doncs, que hi haguéssim propostes polítiques doncs, uh, per impulsar la biomassa, que generaria econòmi econòmicament al territori, potenciar molt més doncs, projectes de remaderia que tenen un projecte al darrere, uh, digui-li al uh, món de les oelles, a uh, uh, plantar pomeres, que s'ha fet a doncs, uh, uh, Exemples del Tirol, tot això per dinamitzar zones de muntanya, què vam fer el Tirol? Comencem a plantar pomeres i ara és una... tothom de sentit a parlar. Mm. Però això fa quatre dies, com aquell qui diu que hi és, bueno, perquè hi havia una aposta per fer les coses, però tot això eh, eh, és que no hi són. I llavors tot el territori es manté eh, per la inèrcia dels qui viuen, és com, per dir una cosa, com l'escorxador de la vall, que és una, una cosa imprescindible, els escorxadors. Uh, bueno, els petits escorxadors hi uh, ha ja anys que arreu van, van anar desapareixent perquè eren deficitaris perquè amb la nova normativa es havien d'adequar, i havia un cost i què van fer les administracions? Hosti, això no és rendible, tanquem-ho aquest és el que s'ha fet arreu i això és un problema molt gros uh, què es va fer a la vall de Can Prudon? Uh, l'administració, és que té collons a la cosa eh? l'administració com que és deficitaria i el tanquem, doncs aquí es va fer una associació de, entre els rabedès de la vall i el carnissis per mantenir-lo obert vull dir i es manté gràcies a la iniciativa privada del territori, però vull dir això és molt bèstia, el concepte, El eh? que és que un paper fonamental per tenir una vinculació entre tot el que es va parlant sempre del producte de proximitat el comerç local i tot això, el deixen caure perquè és deficitari. Quan implica és un servei. Eh, uh, llavors es esmentir que s'agessin deficitari, però gràcies a la iniciativa privada és que eh uh, és surrealista. Vull dir, poso com a exemple això, però és que això ho podríem fer en tantes coses més. El problema bueno, d'aquest país és que la funció pública acaba sent un pou per anar i posant amics, coneguts, parents, saludats, que dius, bueno, però almenys que és un projecte al darrere, però no, és, és que... Carreu potser és així, però és que si mires projectes com funcionen les coses de l'estat francès, que és aquí a darrere i de tot això, veus que hi ha una diferència molt grossa. És clar que la política a tot arreu ja sabem el que és, però el que tenim aquí a Catalunya jo crec que és de les zones més bèsties, eh? Amb el sentit de mediocritat. És que si coneixes projectes, inclús d'anar a fer raó, a Astúria, a coses eh, encara cara i ulls, jo aquí és que no vaig res bon. No sé per què, eh? Potser també hauríem de responsabilitzar una mica els representants locals, no? no només la Generalitat, perquè aquí també hi ha un Consell Assessor de municipis sí. rurals, hi ha, hi ha un munt de petits organismes, el Consell Comarcal, els propis ajuntaments, que també podrien fer les seves reclamacions i sí. defensar una mica la pagesia, no? Sí, sí, sí però o, o, el problema és que, diguéssim... Uh, uh, uh... Jo crec que en general el problema, la gent que té inquietuds i ganes de fer coses és que ja no pot arribar a aquests llocs de treballar les coses, perquè posem per cas, vull dir, aquí ja tenim un problema estructural de la gent amb poques ganes de fer coses, eh, endèmic i de fa molts anys. Si arriba una persona amb motivació i ganes hòstia, farà treballar els altres, eh? <ríe> Saps què vull dir? I llavors, si hi ha un tiu prou jove, capaç i motivat d'allò, eh, podrà farà, farà jubilar el qui porta 50 anys escraxofat a la cadira. Llavors, què fa aquesta gent? Busca entre els mediocres, dels mediocres i dels mediocres. Eh, que pot semblar molt bèstia, dit així. Oh, eh, ja, però si hi parem a pensar i ho, ho acabem a mirar, potser sí, aquest sí. pastor de muntanya tan grillat no està. <ríe> no sé, jo ho he vist... jo... Eh, a vegades sí que sí, eh, he intentat participar en projectes col·lectius que salen molt bé, però és que ho veus i dius... Pff, quan em parlen del bé comú, jo ja m'arrenco a córrer. Eh, no pel concepte, eh, perquè és... Oh, <laughs> acabes fent, diguéssim, la resistència personal perquè acabes mirant... si mira el meu projecte cadalló, eh, que d'allò, que pot tenir alguna incoherència, com totes, que en soc conscient, però almenys aquí intentem construir unes coses amb una determinada filosofia eh, treballant el més honestament possible i fent les coses que m'agraden i fent-les bé i que tinguin sentit Però Deixa'm, deixa'm posat un exemple perquè parlaves d'aquestes pomes del Tirol eh, ara no sé si és França o Itàlia el Tirol, eh? a uh, Itàlia. Itàlia. D'acord, sí. doncs uh, m'ha vingut el cap a Violor pomes mm, que és una és cooperativa un projecte, sí, no és, sí, en aquest cas sí que sí, és un projecte sí, sí, col·lectiu sí. vam fer un reportatge a la primera sí. temporada sí, sí, sí, i est estan sí, fent molt bona tot, feina sí, sí, sí, sí. Uh, home, dintre de tot aquest mar de desolació sí. que et presento sempre hi han projectes interessants i motivials que malgrat tot el context que en... No hi hagi polítiques públiques que ens hi ajudin, sempre queden polítiques de resistència i projectes ben parits, com justament aquest, uh, aquest que has dit. Sí, sí, sí. Sí. Si Si veieu les pomes violor, doncs proveu-les perquè són pomes de muntanya molt bones, també ecològiques, a més a sí, més, sí, sí, sí. del Solsonès, sí, el Berguedà... I, i el Pallars, i, també. El Pallars. Sí, sí, sí, sí. Molt bé. El, és una cosa que també heu plantat a, sí. fa poquet, oi? Sí, sí, sí ara n'hem començat a plantar. És que tot bé arrel... A vegades ve arrel de... Un dia estàvem mirant doncs, un reportatge justament del Tirol i sortia un... Bueno, que és una zona on les orelles havien tingut molta importància i sortia parlant un passot de, bueno, que deia teníem una crisi estructural amb el món del vi i allò que hi ha així que és les orelles. I, diu, això em sona. Sí, això, a, eh, i llavors, a partir d'aquí vam valorar començar a plantar pomeres i ho veus... Eh, una mica l'idea és aquesta, no, només... Però veus tota la feina que han fet de recuperació del territori de manteniment, que estava molt abandonat i tot això, i el dinamisme que ha provocat, i dius, hòstia, provem de fer... No tenim capacitat per fer-ho, perquè no hi ha polítiques que ens hi ajudin a pensar cap aquí, però l'idea, el concepte està bé, i està bé treure partit en zones de, de terreny que tenim bastant abandonat i mirar de fer alguna cosa. Que no representa la gran inversió, perquè ni ho hem fet amb pomeres de reg, ni de xarxes, ni d'allò, eh? són pomeres amb extensiu, que la inversió que, que comporta no és gaire elevada, tampoc el rendiment que en un futur se'n puguin treure, però és una cosa per tenir una, la muntanya una mica viva. I també, en no, el futur, també no només com una visió romàntica, sinó tenir una font d'ingressos complementària, perquè realment és molt difícil tirar endavant amb aquest ramat. Molt. Perquè és això, eh, és que ens plantegem doncs, que un pastor doncs, no... No ha, de, no ha de ser res, clar, és que ara en veus aquí amb un una motxilla i tot això ja, però per sembrar tots aquests camps has de tenir un tractor potent, gasoll, llaures fracadora, tot això són molts diners molts diners uh, has de generar un volum d'ingressos molt elevat vull dir, l'idea del pastor pobret que no, que no que no ha de menester diners per fer rodar l'explotació això ha de canviar, perquè realment es necessita molt diners, i per ser una explotació modesta sí que en remenem, de el problema és que no en queda cap està clar que no estàs tombat tot el dia i que fas molta feina no, T'ha afectat la pujada del, de la gasolina i el dièsel Home, Amb, amb el brutal, tractor ho has notat? Brutal, brutal clar. és que són moltes hores aquí de, de tractor Em eh? no, fem una colló al cap de banys clar, a la tardor ja ho tenim tot fet sembrat, embalat i d'això i sal aquí que, que no fem res però clar, és que i llavors són un, uns costos de producció més que es carreguen amb el farratge amb el cereal que has de comprar, tot això, degut als encariments, i tot això no ho pots uh, repercutir i, amb la carn i dius, ja, però que ja venim d'una crisi estructural no tenim un coixí <ríe> saps, per afrontar aquest context, com ens haurem de sortir, hòstia, no sé, però és allò te n'acabes en sortint perquè mm, bueno, per tu s'ho i perquè acabes pensant més amb el cor o amb el cap, sí, serà molt romàntic, però és que és això, vull dir, amb qualsevol altra feina, eh, si a mi m'interessés, vull dir, guanyaria molt, molt millor la vida, no ho sé, anant al jornal de maquinista o fent qualsevol altra feina, treballant amb la desbossadora en un parc natural, que d'allò... I guanyaríem molt més diners treballant molt menys i molt menys mal de caps però, ja ho sabíem on ens posàvem mm. <laughs> però, no. però clar ha d'haver-hi un mínim no? a partir de quin preu del dièsel ja no pots pujar el tractor aquí a partir de, no, de quin preu si ja, ja no, no pots vendre xais no, fas gaire, no comptes massa gaire els números gaire finament perquè agafaries una depressió ja. Uh, el que has fet, diguéssim, aquest any, doncs has fet el mínim. Un a tres anys, bueno, al mínim, que és molt, eh? <ríe> però hi ha tres anys, diguéssim, que tots aquests rostos que baixen cap aquí els hauria llaurat i sembrat, uh, però aquest any ja, ja no ho he fet. Uh, veurem l'any que ve si ho podem fer, però vull dir, tot el que són plans i d'això uh, sí que ho hem fet, però hem deixat de fer feines que es podien deixar de fer. Mm. Les imprescindibles les hem seguit fent, però les que podien ser prescindibles, doncs ja no les hem fet però és, clar, és que aquí, vull dir, sigui el que sigui aquests camps els has de sembrar <laughs> perquè si no, no hi ten... som camps bueno, productius uh, i ho has de fer, perquè si no, com, com arribem a l'hivern, si no sembrem però aquests, doncs mira, els hem deixat de fer si sí, sí, sí, has de comprar uh, com es diu el... No, el ferratge sí. Que... El ferratge, ja, sí, llavors no, sí que la és... cosa puja molt, no? No, no, no ferratge, esclar, que hem de comprar més tinguent un any com el que hem tingut i uns costos disparats, eh, perquè no és una sequera només que hagi afectat aquí, sinó que, que ha afectat arreu d'Europa. A més, no hi ha ferratge. És que no n'hi ha. I el que hi ha són uns preus bueno, prohibitius. Llavors... Bé, bueno, eh, penses que eh, a la primavera hi arribarem, però dir, potser el bestiat doncs, no sortirà amb les millors condicions, però és que no ho pots fer d'una altra manera. No vull dir que sortint, <ríe> que es morin de gana, però no les podràs tenir gràcies eh, com altres anys ja has fet. Eh, ho has d'assumir que és així i no emprenyar-se gaire, perquè és que no pots pas canviar. Vull dir, la capacitat de resignació que tenim als pagesos, ja ho veus, que és, és acollonant. I això és perquè dir, hem viscut tantes hòsties ja que davant d'un escenari aquest que, que si t'ho pares a, a pensar bé vull dir, és catastròfic. Però, vull dir, és que ja t'ho expliques d'allò. Bueno, també perquè n'hem soparat d'altres saps què vull dir? i dius, bueno, és, sobretot és bueno, la mentalitat, vull dir, és un escenari molt dolent i d'això, i que ja el tens tan interioritzat que sempre hi haurà problemes i que tu has fet tot el possible, doncs partirà endavant tot el que es podia fer, més és que ja no hi pots pas fer, perquè és això vull dir, passa el que ens passi, estem sols sempre, és igual com el Covid, saps allò eh, tanquem totes les zones de muntanya el confinament i tot això, molt bé que ho entenc molt bé però, hòstia, com comercialitzem tot això? Què fem? Oh. Bé, bueno, doncs, a través de les xarxes socials. Vull dir, ja us sabia que ningú de l'administració ens vindria a ajudar. Eh? I això ens podria haver enfonsat, eh? Del tot, perquè és això. Mai tenim coixí. I davant de qualsevol dificultat ens pot fer caure del tot. Per què? Perquè és que no, fem el que fem, sempre estem en crisi permanent i no podem amagatzemar. Llavors, què fas? O Xais, què fem? Clar, el món de la restauració tot era tancat, en teníem molts per treure, però fem? Va, estem propaganda les xarxes. I és això que sempre dius, ens en mirem en sortir. Eh, vam fer més diners o ens vam fer rics? És clar que no. Però vam poder aguantar. Vam poder fer coixí? Tampoc. Però ens anem en sortit. Vull dir, o sigui, és que és fort, eh? Però és això com que tens tan interioritzat que millorar és que no el pots pas fer perquè és el context que no et permet però sempre te n'acabes en sortint i és això, tenir la certesa que no pots comptar amb, ning amb ningú a Deus està fent venda directa, no m'imagino, a través sí. d'internet i sí. això, sí, sí, fent sí. comandes online... Sí, fem tot a través de, de, de la carnisseria, uh, però sí. sí, sí. Recorde'ns on teniu la carnisseria perquè la gent pugui sí. apropar-se. Carnisseria Camp Blanc de Vilallonga de la Ter i també fem servei d'ençà de, al confinament, fem servei de missatgeria arreu, arreu del país. Mm. Vilallonga de Ter perquè la gent ho situïa on és? Sí, sobre Camp Proton. Sí, sí, un camí i set cases a Vall, Vall, de Vallter de les pistes d'esquí. A sí, Camporodon jo crec que la gent sí cau ho situarà. Sí sí. sí, sí. Molt bé. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes Digue'ns sí. quines coses fas a banda de pastura perquè la gent es faci una no, idea... Tot no, això llarg de l'any ja en faig moltes, doncs de, depèn, depèn del temps. Uh, l'estiu uh, és una bogeria amb la feina de l'era, però no em puc dedicar gaire a bestiar, perquè el que faig a l'estiu doncs, les pujo aquí les deixo soles, no puc fer més, i al vespre les vinc que buscar. I llavors uh, miro de concentrar tota la feina que puc amb, amb el mínim de temps possible. Del de ferrage t'han de llaurar, però això implica fotre una bestiesa d'hores amb el tractor perquè llavors em pugui dedicar a bestiar perquè és allò, tens el torment hòstia, no els hi passa res perquè dius aquí què els hi ha de passar i bé hi ha gent que fa que deixa el bestiar sol i d'allò ja, però jo així no sé funcionar i llavors et, et fots unes massacrades d'hores al tractor brutal però ja hi estàs acostumat i saps, vull dir, no... no... a més m'agrada Vull dir, fotre't aquestes matxacades, vull dir, m'agrada, eh? I so, so, so, és molt concentrat a, a en pocs dies i també en feines de, de, de la terra sí que em venen ajudant, segons quines coses, perquè no dono l'abast, però llavors sí que em venen ajudar a ajudar païns i a vegades doncs, llogues a algú doncs, perquè vingui a ajudar a fer bales i tot això perquè convé fer les coses bé en el moment precís que toca. Les bales de palla eh? De fratge, sí, sí, sí. sí. Bueno, i sembrar, per dir una cosa aquí, sí que ho vam fer doncs, amb una màquina llaurada i tot això ho vaig fer jo, però era per enllestir de seguit, doncs perquè ha de ploure, i jo sol no tinc temps de fer-ho, llavors us va, vine m'ho fer i jo ho deixem enllestit. I després també en deixes al corral als petits o algunes... Sí, sí, sí, vull dir, els xais i tot això aquí no vénen pas a pasturar perquè veus que caminen, eh, caminen lluny i aquí no hi guanyaríem per res els xais. Més aviat perdríem perquè és això. Has de fer un producte saludable, de qualitat i tot això, però també a eh, paladar ha exquisit i si fas caminar els xais acabes tinguin segurament encara més del més natural possible, però això... Però hi ha el pixapins que et diu que està dura, no? No, no, és el pixapins. És que no, no, recordo no, no, no, no, aquesta frase, sí, recordo sí, sí, perfectament. No, no, és el pixapins, jo, jo un xai així no me'l menjaré, eh? No és el pixapins, no ens confonguem. Ja. Vull dir, no ens agafem que un xai, diguéssim, de sis mesos criat de qualsevol manera menjant herbes naturals i tot això, això és eh, superguai, perquè no ho és, et farà gràcia i et sentiràs el teu més ben benparit consumint una, una guada aquell sei, però no en tornaràs a menjar, perquè no té un bon gust, això, qualsevol és que és així, vull dir, un xai ha de ser tendre, creat bàsicament amb llet de, de la seu mare, jo no desmamo, eh, amb cereals i farratge. Punt. I una carn tendra que se' desfàcil bo que veus, com bé, un voltor no està tiri sobrevolant tiri. un voltor per damunt. Alors, ara mateix això no em solen ser un problema en general, però ocasionalment... Just aquest ever em van matar un xai, que em va quedar aquí. Però vols dir que el voltor podria arribar a agafar un xai sí, viu, sí, que, no, sí, que sí, no fos mort? Sí, no, just aquest estiu no em havia passat mai, però me'l van fotre. I altres vegades hi ha arribat el moment. Fa anys en enrere sí que van tenir un problema gros amb el voltor... Ara ho veus, guita, aquest passarà, voltaran, vindran algun altre i fotrà el camp. Ara no tenim cap problema. Però fa molts anys sí que van tenir problemes molt bèsties. Eh, resulta que, bueno, justament aquí al Coma Negre tenien un canyet doncs, per, per alimentar els voltors. I els van alimentar durant una colla d'anys. Eh, ells deien, doncs, que venien, no, que els voltors no eren, que era voltrencalós, però, bueno, alimentaven els voltors. Què va passar? Doncs que una colònia molt important de voltors es va estar acostumada a quedar-se allà fixa. 80, 90 o 100 o més voltors allà fixes, durant anys. Què va passar? Un dia se'n van encançar de portar els de menjar. Hòstia. Es van tornar bojos i, i van va. anar a la cassera. Clar. Clar, llavors diem, uh, qualsevol cosa que toquen ho desgracien. I llavors els hi van dir 70.000 vegades tenim una colònia de voltors amb una actitud agressiva. Oh, pot passar, que no, que no ho fan... Ho tornes a dir, i vam... Jo sóc sempre sí, aquí. M'entens? M'està dient un tio des d'una oficina que el que li estic explicat no és així. Bueno, doncs dius, ja ho solucionarem nosaltres a la nostra manera. I el vas veure com m'atacaven? Sí, sí, jo he vist... Tenien una actitud agressiva amb les huelles, sinó no jo ser qui veus les vaques de la vila, una vaca vedallant, si no hi soc, eh, se la carden. Eh... Carall. I tenien una actitud sempre de tenir-los aquí. Inclús un dia la, les paques de la veia aquí els hi van baixar de pet a Rocabruna. Tenien... Era culpa dels voltors, collons, no! Perquè els acostumats allà, menjats, de tot això, no cloran i se n'hi i de cop deixes d'almenar-los. Llavors la gana fa fer bestieses, no només els animals, eh? Nosaltres, si ens quedem de gana, també podríem arribar a fer coses que no serien habituals. Però, clar, és excepcional això, perquè són carronyers, no, no, no ho fan ells. Oh, bé, bueno, eh, si no hi toquen res, ja ho veus que, que no. Però, bé, bueno, hi havia un problema, no?, quan dic tenim una colònia de voltors amb una actitud agressiva. Uh -huh. I llavors, eh, quan saps que hi ha un problema, i ja ells s'estan negant aquest problema, llavors què fas? Bueno, soluciones de la teva manera, que no l'explicarem perquè no s'entendria, sí, però ja ho veus, ho vull dir... Ho podem suposar. No, però podem suposar, però dius, ara mateix hem vist un voltor. Vull dir, o sigui, sí, sí. que tant sonats no estem. No, no, que està sobrevolant <ríe> així, Va, just damunt tranquil, però vull dir, eh, no hi toqueu res... I hi han coses que a vegades que no es poden dir com s'han de fer per garantir la coexistència, però que són útils i funcionen, perquè ja ho veus. Però vull dir, o sigui, ells, quan hi ha un problema, vull dir, te'l neguen. Per mm. això, llavors, dius, quan, si hi ha amb els voltors eh, i tens aquest problema, i te'l neguen, quan tu estàs, ets aquí i d'allò hi ha un des de l'oficina que t'està dient que no això no pot ser, <ríe> llavors dius, en coses amb altres espècies que poden ser molt més problemàtiques, eh... Què farem? Yeah. Clar, és que quan diem el problema és, vull dir, el problema són els voltors, el problema són els llops. No, no, no, no. No ens equivoquem. Perquè, vull dir, el problema dels voltors, o van cofzar els senyorets des del despatx, que els va fer molta il·lusió fer un dia una cosa, i la seva irresponsabilitat va, va fer que canviessin el seu comportament. Llavors, quan hi ha un, tot un seguit de persones que t'estan alertant d'un comportament que no hauria de ser habitual, te l'estan negant. Hòstia. Llavors, si diem, oh, els ramaders estan en contra de... No, no, no, és que... No esti... No podeu gestionar uh, l'entorn natural sense tenir una vinculació del que... I són de veu, per conèixer-la de la situació, perquè és, és que és surrealista. Vull dir que un tiu des d'un despatx s'està diguent això que em dius. Home, mm. doncs per què t'ho dic? T'ho estic, estic diguent perquè em prenguis mesures. Mm. No ho vols fer? Doncs prendrem mesures nosaltres. Que, que, que bèstia, ja, ja. Però és que no són mesures de boig perquè ja t'ho dic, ara mateix acabes de veure els voltors volar. Mm. Vull dir, no hi ha una actitud però vull dir, aquestes coses que són de, de gestió, mesures mm. eh, normals de marcar eh, no te les podrien entendre, llavors aquí sempre s'acaben fent les coses com sempre s'han fet en fi, és el que dèiem abans a -a aquests consells uh, assessors locals ah, és és de això. què serveixen, no? Si, no? si no hi ha un, ah, clar, un contacte de amb la gent de, ah. que treballa a la terra clar, en... però quan hi ha aquest contacte i t'està alertant de les coses, estàs dient que aquest tio és un torrat, vull dir, plaguem. Ja ha quedat clar tot. Sí, sí, di di Diguem-ne només, uh, per acabar aquest cercle de, bueno, aquest cicle de feines al llarg de l'any, uh, estàs esperant de l'estiu i quan arriba la tardor, aquesta temporada... Aquesta temporada és la millor de l'any. Aquesta estació? Sí, aquesta estació fins que arribin nou freds i més en dies així és el millor. Per què? Perquè ja tens tota la feina feta de la terra, tota la llenya d'entrada uh, i encara de venir al fort de la peridera de l'hivern. I ara estàs, diguéssim, i tens molt de menjar aquí per setmanes, i és l'època més més relaxada de l'any. I llavors, eh, quan xallen, quan tenen a la, les cries, és, és dos cops a l'any o, o, de o, o és al llarg de l'any? Es concentra... L'hivern és una bogeria perquè, més, es concentren en pocs dies. I... i, i és una bogeria. De moltes hores de feina, i el problema és que, esclar, és el dia és curt, fa fred, i es fa molt cansat, eh? Perquè podem dir així, perquè eh, tens molt de xeis... Eh, que és un aviat al matí. vas al corral i t'han nascut com 15 vintxais, uh, clar tot això s'ha de posar en perideres individuals tot això, a punt uh, això, a, a arribes a llacir això de seguit a sortir a pasturar uh, a més córrer i el dia és molt curt arribes a casa, doncs, que ha sigut de córrer i ha aixecat tot això per tenir el punt perquè les ocelles han de baixar, arribes a dos quarts a sis a casa amb un fred de Déu cansat d'haver d'allò i tens hores i hores de feina que t'esperen i amb un fred de la... Maria Santíssima i es fa molt llarg i cansat. Clar, arribessis a casa i dius, hosti com a mínim... Uh, puc, uh, tinc, entro dins el corral, allà no tinc fred, tinc unes instal·lacions um, de la Mare de Déu Santíssima, en llum a tot arreu ben parida, i bueno, es farà llarg per tot això. Però ho tens tot en precari, de qualsevol manera, com pots, però ho tens en precari doncs, per tenir les millors condicions al bestiar, perquè ara tens 5 elles aquí, 10 a baix amb un altre cor, 10, ho tens repartit com pots, i es fa cansat i llarg i esgutador, sobretot els dies que fa fred eh? però vull dir, fred de veritat home. Clar, és que és molt diferent eh? no, que ja, ara ja poden anar baixant ser. clar, dies així són molt ben parits uh. perquè estem asseguts aquí o bestiar va de collons mm, no es fa faixoc i quan arribo baix a casa doncs tinc, bueno, ara tinc poc xeix i tinc poca feina i tot això però això s'acaba eh? arriba l'hivern sí. i, i quan s'acaba l'hivern la primavera també molta feina, m'imagino. Bé, la primavera d'entrada és eh, l'explosió de la vida, de poder sortir al corral, que el bestiar té molt de neguit i torment i, i surten debilitades de l'hivern i et centres amb això, però ja tens el cap pensant que eh, et ve una feina d'hores de por amb el tractor i tens molta pressió, perquè esclar, és que fer herba sembla una cosa ben simple, d'allò, aquelles bales hi ha, però has de contemplar que s'ha de d'allà en, en el moment just de floració, en el punt d'humitat, d'assecatge, tot això, és una pressió molt bèstia, i llavors a més corre perquè no t'arriba la tempesta, més' som el Pirineu, i no et mulli l'herba. Llavors d'haver sembrat, tallat, rampinat, a punt d'embalar i que et plogui, i ens passa a vegades, i és frustrant, eh? Mm. perquè llavors és bestiar, és menjar que és rebutjar pel bestiar, perquè ja ho veus com són aquestes oelles a l'hora de menjar, eh, només falta que el, <ríe> el bestiar no sigui sé, d'igualitat i tot llencen. Vull dir, tota la feinada que has tingut. <ríe> I aquest any bueno, han tingut un any molt dolent perquè han hem... tingut molt poca producció de ferratge. És que tres onades de, de calor sí. increïbles, seguides, eh, molt, aquest molt bé, juliol. Sí, sí, sí, sí. i més sentir cantar cigales aquí, on som ara, i que això ja et marca una cosa que... Vull dir, jo crec que una secada pot ser normal, però sentir que cantar cigales en aquest país atlàntic... Hòstia! Sí, sí, sí. Però més és allò... Hòstia, no ho sé, eh? queda... no. Tinc com un trauma amb això, eh? Hòstia, eh, no, no, no... És com si deixessin de, de fer solir les esquelles, no? Notaries sí, que sí, raro, sí, algú raro, sí. algú no va. Sí, sí, hi ha alguna cosa que no anava pas. Bueno, per sort, eh, va tornar a ploure. I ara eh, estem molt bé. Ara justament el que no, no voldríem és més aigua. Aquí ja no em convé més que no passarà, eh? però vull dir, si poguessin triar nosaltres pel bastió i pel ferratge, no voldríem veure ni una gota d'aigua ni una bolva de neu fins, fins ben entrat al març. Mm. Això seria el millor, perquè diguéssim, el temps d'humitat i de neu a, a muntanya, vull dir que, que pot anar molt bé per les deus d'aigua i, i, i pels fentans i tot això, però vull dir, és un problema molt gros per a la ramaderia de muntanya, perquè ara el bastió, diguéssim, tens eixut de menjar, ens va molt bé. Uh, les humitats, les mullenades o freds i tot això els debilita, els debilita moltíssim també el pastor, eh? <ríe> per això no Clar, voldríem veure'n. És que ja no serveix, vull dir, tot a... Tot a... aquí no ens cal més aigua. Escolta'm, i, i veterinaris? A... En, en fas pujar, en fas venir? Mol, et fas tu tot el que puguis? Molt rarament, molt rarament. Molt rarament. Això també és una cosa que no s'aprèn d'un sí, dia per l'altre, No, no. no. No, i s'aprèn d'haver-te divocat moltes vegades. Home, jo no tinc un, uns coneixements que pot tenir un veterinari. També un ha de saber els límits, eh? A vegades perquè dius, això ho vull fer jo, però quan veus aquí... Eh, si no fas venir a les mans d'un professional de veritat, no l'encertaràs. Mm. I a vegades, però molt rarament bé, però intentes solucionar-t'ho tot, tot per tu. I a més, que a vegades es diu, dels errors s'emprenya, eh? però a vegades quan amb certes coses, doncs, no l'endevines, llavors encara ets més insegur, vull dir, això també és mal malparit, perquè llavors si a vegades és que tenim molts problemes, sobretot a l'hora del parts poden quedar aixells embolicats a darrere i que no es treuen, i si aquest et surt bé, amb l'altre encara agafes més confiança, i si amb l'altre et surt bé i encara ho fas més bé perquè tens més confiança, ho dic perquè aquest hivern, doncs, en certes coses no ho he fet bé, l'he especiat, i, i llavors tens aquell punt d'inseguretat, i tenir la, la inseguretat eh, et fa també fer les coses no prou precises. Llavors, com... Però, esclar, com ho fas per recuperar la confiança? Doncs tornant-t'ho fer fins que surt bé. Perquè, vull dir, ens pot semblar que és un molt d'això, però, vull dir, perdre bestia és una cosa que ens... Ens reventa molt, eh? Clar. Vull dir que sí, que som bestia, doncs, igual... bueno, les oelles, evidentment, són educables, però a això, igualment, els portaràs a l'escorxador i tot això. Sí, ja, però ja ho tens interioritzat. Però és que abans que siguin a l'escorxador, eh, perdre un xoll, i sobretot, si és per error teu i tot això, és una cosa que do, emprenya sembla sorrealista eh? però no, clar, és, són els teus xais. sí, sí, però és això i quan els porto l'escorxador vaig amb aquella cara content i, esclar, els porto matà, però si se'n moren abans i sobretot si és per allò et sap greu, eh? no és per, per d'allò et sap greu I no només per una qüestió econòmica bueno, perquè l'has fallat aquí, no l'has endevinat no has estat no has actuat bé Sí, sí, això també és un missatge perquè el, la gent que és animalista, que es diu ara, doncs també ho, ho tinguin en compte, no?, sí. la, la que tracteu molt bé el bèstia que va buscar... Sí, no, tothom a, ja, és aquesta, que ja... Aquestes ovellers estan tenint un, una vida sí. no hi fantàstica hi tot, aquí a la muntanya. Evidentment que, que hi ha gent de tot, com a tot arreu, però és que a vegades quan es diuen coses... Emprenya? Bueno, ara ja em passes, eh? Tampoc eh, vull dir que món de l'animalisme així és el, el sector integrista, perquè també hi ha de tot. No el coneixia jo, el, el vaig conèixer a través de les xarxes socials i al primer moment tinc dins, t'emprenyes eh? perquè te estan dient unes coses i llavors ja penses... Uh, fer-ho més relatiu tot plegat, perquè és que tampoc volen escoltar. Sí, sí. I yes, és, uh, bueno, és... Clar, és... Bueno, és clar, és com... vull dir, parlar des de posicions totalitàries fonamentalistes, vull dir, és estèria el debat. No tothom és així, però... Que jo puc entendre certes coses uh, i respectar certes parts de la visió, però hòstia, hi ha certes coses uh, que estàs dient que no són certes. Clar, és... Uh, fa poc doncs, es deia, no sé, recordo, de justament aquí els del Santuari o Gaia, mm. uh, bueno, que explicaven la llegenda urbana, doncs, que unes noies tot passejant van trobar un xai, uh, abandonat, que la seva mare no el volia, i el pastor va dir doncs, que, que ella el deixaria morir, que si el volien els hi donava. Clar, això és una cosa que dius... Hòstia, jo, dic, uh, jo arribo a l'hivern arribo a criar... 30-40 xais en vibró. I més ho faig en vibró perquè, eh, individual, perquè les gallades aquestes en diferents tretènies m'havien donat problemes eh, perquè xais es rebenten, veuen massa llet. Vull dir, tu agafa't 30-40 xais al pic de l'hivern i dona'ls a no, vibró. No. I aquest tio m'explica que els pastors, un xai que si l'avella cal fer això. Ja ho sé que això, Ben, i que darrere és una, una estratègia de màrqueting, però jo puc entendre pots estar defensant el teu projecte per estrany estrambòtic que sigui, però cal fer aquesta calúmnia sistemàtica? I més, has de centrar els teus focus de la, de la crítica a la ramaderia de muntanya? Quan tenim tot el model industrial i tot el que implica, no només pel bestiar per les persones in, eh, implicades pel model de macroescurxadors, la gent que treballa i tot això. No, o sigui, el teu objectiu és focalitzar totes les crítiques, hòstia, Sí, sí. És que és injust. Ara ja m'és igual, eh? I intento esquivar tots aquests debats perquè ja em passo i perquè no aporten res. Vull dir, és com intentar parlar amb estat islàmic. Eh? No, eh? vull dir... Eh? No! L'eco L'eco de la Vall. ORX. Perquè és allò, defensem el món rural, defensem la pagesia, Sí, sí. Evidentment. I que segurament tots els models sí són, però quin és el que haurien d'avançar més? Perquè gestiona una mica el territori eh, treballa en el producte de proximitat tot això que estem parlant de la sostenibilitat sobirania alimentària i tot això quin és aquest model de pagesia? perquè no és només la pagesia així són ben parits, sí, home, clar que són ben prits, però no tots són ben parits <ríe> saps què vull dir jo? evidentment que orgull rural eh, a cor i a sang però a vegades tot això de idealitzar-nos d'aquesta manera eh, no massa jo tampoc hi ha una cosa que, que no m'agrada. Vull dir, evidentment, jo faig ramaderia tradicional de muntanya, model tradicional, més, menys semi-extensiu i tot això, però eh, és que dins del model intensiu, vull dir, hi ha moltes persones que, que mimen o bestiar d'una manera impressionant. Eh, dins de ramaderia extensiva he vist persones que... Bé, bueno, tenen bestiar amb unes condicions pèssimes, perquè què vol el bestiar principalment Una bona alimentació, atencions sanitàries, un bon jazz i mil coses més. I això, eh, tenint un model de remaderia intensiva, es dona, es dona sempre amb extensiva? No. Vull dir, és que, anem, no, és que aquí hi ha molts degrisos, mm. saps? Vull dir, no podem dir intensiu no, però és que, esclar, intensiu també pot ser familiar, perquè quan parlàvem sobretot al model d'explotacions de vaques de llet que teníem en el passat que és el que haurien de recuperar ara, que eren 35-40 vaques uh, de llet, que més o menys estovolades, però que eren gent doncs, que treballaven a la terra, que, que eren explotacions vinculades a la terra, això el tenien el bestiar... Hòstia, eren unes d'aines, aquelles vaques, com les veies passar. Uh, I el cuidaven molt, el mimaven al màxim. Uh, tot això ho hem perdut. Vull dir, no hi idealitzem massa i satanitzem massa. Quan, eh, tendim a veure les coses en blanc o negre, i aquí hi ha molts grisos. Però I aquest... cadascú fa la seva funció, perquè quan estem, diem, intensiu, no, així és la bestia, no ho podem dir, perquè és per dir una cosa, som deficitaris en de llets i tot això, com la podem aconseguir amb una producció de llets? clar que ha de ser dins del model intensiu, que no vull dir que hem de fer coses bestials de 10.000 vaques en una granja que ens afoga ens avisquin un any, no, però, hòstia, mirem més els grisos... Eh, Escala la pagesia i el model agricultura i ramaderia arramaneria bueno, hauria de tenir una funció, doncs, a la que dèiem, el que sempre s'emprarà en la boca parlant tots els nostres polítics, sobre l'alimentari, el territori, tot això, va, va. Però, més de ser una consigna, hauria de ser un model a treballar però, bueno, és que és això. I aquestes dicumies vegades que fem idealitzar el món rural, tot això, vull dir, tan ben parit no és. Mm. També perquè eh, hem de ser conscients, doncs, que la, la política de subvencions que han tingut ha distorsionat tota la figura de la ramaderia. Ara estic parlant del que en conec i que és el món, que de la ramaderia extensiva, i que hi ha moltes coses criticables, eh?, dintre tot això. Perquè què ho són? Doncs, justament, això, perquè el model de subvencions va distorsionar tot. I què vull dir que ho ha distorsionat? Doncs que treballant més oferint un producte de qualitat, tenint no bastiat en les mitjans condicions, et guanyes pitjor la vida. Que no pas tinguin-ho tot abandonat. Oh. Llavors, què vol dir això? Sí, tenim bastiat tot això, però vull dir, eh, el que no podem fer és, per dir una cosa, fer producció ecològica, aquí al Pirineu, eh, amb badelles, en tot això, i acabar enviant aquesta producció, doncs, a, a Àustria o a països tan exòdits com Hong Kong. Vull dir, per la mort de Déu. Uh, saps, quan fem tota aquesta cosa així però acabem reproduint exactament el model que sempre havíem creat, criem bestiar així amb bueno, amb extensió molt ben alimentat que acaben anant en granges d'integradors sí, sota sella ecològica i, i vengut a Àustria o inclús a Hong Kong, com a cos bé, bueno, Simbol vol que hi ha, hi ha, però és el concepte, vull dir Hòstia, estem reproduint exactament tot el model eh, que em volien fugir, l'única cosa que estem canviant és un segell. Hòstia, i la idea també de, de bueno, de jo fer el canvi d'ecològic a la ramaderia tradicional poques coses havia canviat, però era això, hòstia, que ens això ens serveixi doncs, per, per començar a treballar per aquest model de ramaderia d'agricultura, però és que no... No sé per què sempre hem de fer les coses tan malament. La... Es que, es que es... Bueno, seran interessos econòmics que deu interessar fer-ho no? No, no que era que sigui només... Sí, però és que no és només amb... interessos econòmics, és deixadesa. Mandra. Vull dir, és que no podem dir aquí que hi ha uns mostres a darrere perquè és, és mandra. I és no tenir problemes, perquè treballar per tot això, que et dic cap un model d'agricultura, de ramaderia, amb projecte i tot això, implica molta feina, eh? És que ja no és d'això. I esclar, les persones que diem que tenim mils consorcis i mil persones de l'administració, el que volen és, bueno, anem-ho gestionant i no gaire mal de caps. Perquè fer tot això són moltes hores de feina, implica també, és això, enfrontar-te a en lobbies poderosos, són molt mal de caps i tota la gent que tenim a la conselleria cobren un sou importantíssim i lo més important no han de rendir comptes de la feina feta si sí, ens faran un discurs brutal, és com la consellera els discursos de la consellera m'encanten la seva retòrica és que l'aplaudiria pres fum Val, perquè deixam preguntar--ho de altra manera tot i perquè si no tor tornem al mateix punt de sempre díguem di, di, no, que s'ha denunciar, i eh? hauré que ho, ho estars denunciant prou clar ja, ja està bé que, que es digui no però si t'ho plantejo d'una altra manera, potser arribem a, a, a aquesta resposta, potser que, que hi ha molts blancs i negres, eh? Però sí. com t'imagines tu d'aquí 10 anys el, el sector de la ramaderia aquí a Catalunya? El, el de muntanya, eh? Així veurem si anem tan malament o si ho podem salvar. O sigui, d'aquí 10 anys, com t'imagines que estaràs treballant tu aquí mateix? Jo... Com serà? Jo faré més o menys el que faig ara, no crec que... És això que et deies, les expectatives... Esclar, que t'hauria agradat fer més coses, tenir-ho més bé, però és que les condicions no ho donen. Més o menys crec que estaria exactament com ara. Ja seria un èxit, segurament. Sí. Sí, perquè és això, crear-te unes expectatives reals. Esclar, que t'agradaria tenir una altre i tenir un corral. I tenir més ocells també m'agradaria, però vull dir, és que no depèn de ni del meu enginy, ni de les meves capacitats de treball, ni de res de tot això. Uh, jo uh, necessito d'ajut de l'administració. No hi és. Vale, doncs, com m'imagino? Uh, uh, com somio? Doncs exactament com ara. I no crec que vagi gaire desencaminat. Jo, en el meu cas, a uh, l'altre en general, uh, bueno, estem en una part que, sí, el nostre món podés anirar fent més petit, però encara és ben cert doncs, que els segals que van a estudiar, que generalment de les coses que encara queden pocs, però treballs tenen a aguantar els, els estudis. Saps? Dir, perquè a més tenen al cap de tornar amb la terra i el bestiar. Sí que cada vegada es va fer més petit aquest món, eh? uh, però i forani en no hi crec massa, que funcioni la cosa, però diguéssim, el meu món s'ha... Se es anirà fent cada vegada més petit, però no hi ha dalt a que es digui, al final. Perquè la situació econòmica ha millorat, no, és que, és que no volem plegar. Una nova onada de repoblament, creus que hi haurà, de, del món urbà cap parla? No no, no, no, no, és que no, no hi crec, eh, és que no hi crec. No, perquè, d'entrada, eh, bé, bueno, és això que sembla un món molt bonic, és que quan ens veus aquí molt bestiar aquí asseguts eh, amb els colis i contemplant tot això, clar que es veu molt bonic. I al principis sí que ho és, però... Es que tot això hi ha uns condicionants per fer sí, sí. tot això i un cop llavors se'n donen és que si ha de néixer. No dic que en algun cas concret hi pot haver-hi alguna excepció, d'així tampoc no vull pas dir que, que si alguna persona doncs, a l'àrea metropolitana doncs, vol dir endavant aquest projecte, pot dir sí ho pot fer bé. Però en general és que el que és un tresor a, pre a preservar és tots aquests segals que et dic que, que es queden a casa, eh, que només pensen a quedar-se a casa. Eh, hòstia, a part de tenir que no només s'hi quedi la gent per cor, saps? Perquè és que tots ells saben que si, si fessin una altra feina eh, es guanyaria molt més bé la vida i tindria molt menys mal de cap si es queden per cor, però hòstia, que també s'hi haurien de poder quedar eh, perquè faran diners, perquè tothom ens agrada. <ríe> ah, és que això de, del sacrifici d'allò, sí, està molt bé, però és que només en quedarem molt pocs eh, així. Vull dir, és que també hauria de ser una opció que poguessis guanyar la vida una mica dignament. Sí, sí, sense haver de ser un heroi És que és això Està molt bé aquesta figura I ens quedem presos, això, eh Sí, dic-li el romanticisme Sort, que és romanticisme, eh Sort, però és que no només hauria de això Perquè en quedarem molt pocs I és que Seran de menester de pastòs I no cal que tots siguem un romàntics Un matí pasturant i conversant amb en Jordi tot i Juanola i les seves ovelles de la capellera a l'alta Garrotxa. El futur del sector és, eh, seguir presentant resistència personal, que arreu del país s'està fent en molts de projectes interessants i hi ha molta gent que intenta doncs fer-se valorar Uh, el seu producte ja sigui des, de, des del xai, des de la vedella des de les pomes, uh, treballant estretament amb el comerç de, de proximitat i com més directament amb un fil directe al consumidor, molt millor no esperem solucions màgiques de l'administració de la política perquè no arribaran, vull dir, el futur és aquest presentar la resistència personal uh, seguir conscients doncs, que la realitat és complicada, en un futur pròxim doncs ho serà més, aquest any ens està posant a tots a prova diguéssim, per la sequera, uh, per l'encarregat de matèries eh, primeres, poques olles eh, i tot això, però vull dir, aquest any ho passarem com anteriorment hem passat 70.000 hòsties més, vull dir, no cobrem ara eh, ni caurem l'any que ve, vull dir es, es n'anirà fent més petit aquest món, però de la mateixa manera doncs cada vegada som més bregats amb més batalles i més conscients on ens fotem no ens acabem eh que hi molt <risos> però t'agradaria que hi hagués relleu que vinguessin nou vinguts gent amb empenta, gent amb coneixements gent, gent capacitada, jo, gent amb ganes d'aprendre no sé, quan era més segal eh, sí, hauria de venir eh? però diguéssim com a sensació personal, quan era segal no m'agradava gaire, diguéssim com el meu món sempre era tot igual i mai no canviava res i era tot sempre igual i és que ara vull que, és que senzillament no el toquin, eh, que sigui tal com és ara Um, hi ha una sèrie de televisió que es diu El Apagón, uh, de Movistar Plus. Tampoc és que sigui molt de sèries, uh, jo, però um, per acabar aquesta conversa amb en Jordi Juanola, uh, el pastor d'aquí de l'Alta Garrotxa, de, de la Capellera, a Roca Bruna, doncs sí que pot ser una, una bona, bona manera tal com estàvem parlant. No? Aquesta sèrie té diferents capítols. El primer és d'una apagada degut a una tormenta solar que afecta tots els satèl·lits i tota l'electrònica i, per tant, es queda sense electricitat tot el país i el que implica això. Um, I un dels capítols és d'un pastor. Eh, hi ha cinc capítols, després d'aquesta apagada doncs, van passant coses, evidentment doncs, la gent no pot viure com vivia fins llavors i durant uns mesos doncs, hi ha un caos, hi ha una violència i hi ha un sobreviure. Doncs eh, A les muntanyes, lluny d'aquesta apagada, hi ha un pastor que segueix fent la seva vida, segueix pasturant amb les seves ovelles, però se li apropa la gent de ciutat que fuig d'aquesta situació de caos i dificultat i ve amb molta gana i li volen fotre les ovelles. I una mica el dilema que planteja aquest capítol és que el pastor els hi dona, però mm, ha de fugir perquè sempre volen més, És una mica representa aquest model voràs, capitalista, on sempre volen més i, per tant, ell sap que aquests uh, urbanites no poden gestionar les ovelles perquè no sabran, les mataran en quatre dies. De fet, hi ha una situació molt, molt gore perquè uh, el pastor, tot i que li han disparat a una ovella, doncs, uh, reconeix la bala, sap que han sigut ells i els hi porta una ovella que està embarassada i els hi diu... Espereu que tingui uh, els xais i un cop els tinguin us podeu menjar la mare i guardeu els xais. Què fan aquests urbanites? Doncs la maten de seguida per menjar se la i Per tant, no permeten que hi hagi aquesta descendència i, i, i trenquen el cicle de la vida, mort-vida. Sí. No? I és un exemple doncs, bastant bonic dins de la tragèdia del que podria passar i d'aquesta responsabilitat tot aquest rol de mantenir les tradicions sí. i el bon saber fer del sí. pastor, no? Sí, no, de, no ho sé, jo a vegades he pensat i no, no descarto del tot que això no acabi... Esde, esde, esdevingui impossible, eh? Però, de totes maneres, jo no actuaria pas com aquest pastor, <ríe> perquè un pastor... vull dir, si una cosa no perdonaria és que li matessin una oella. I que potser menjari, abans es menjarien no, el pastor que no pas una oella. Jo no no actuaria pas d'aquesta manera i no, perdria, no perdonaria pas l'ofensa, eh? Vull dir, no... No, no, no, és que si no ho he dit, no, no. No dic com acabar el capítol, perquè hi ha una persecució i aquest home s'ha de defensar amb el capot. Sí, sí, però és que jo no en defensaria pas, vull dir, ja atacaria de dret, no... Sí, sí, amb ell l'atacen i ha de fugir i també sí, sí. ha de no, muntar no, una estratègia sí, de, de defensa sí, sí, no, amb una antiga estació d'esquí. Sí, sí, però no fugiria pas. Però dir... l està correlat, eh, sí, l'home? Sí, sí, no, no, no fugiria pas. Vull dir. No, és, és una cosa... Mira, és com... Bé, bueno, em parlàvem pujant que fa dos anys doncs, em, em, em, em va rebolcar amb llam Xistos. a terra amb les gosses. I em va rebolcar perquè jo em vaig... primer vam baixar les oelles. Baixava davant. I jo em vaig quedar a perquè era l'últim de baixar. Ja la vaig veure venir, a la tempesta. Però primer el que vaig fer és assegurar-me doncs, que les oelles baixessin pel camí i jo era l'últim. Amb això què vull dir? que Primer cau un pastor. Saps què vull dir? No... I és literal, és així. Eh? Vull dir no... I sí que em va tocar, em va robar, i estàs... Una... Estàs... No sé, tu quatre dies eh, pensar molt, eh? però vull dir, és que és així, és que més clar que això no sabria com, com explicar-t'ho vull dir, la figura de, és que ens diem molt, molt, però és que és això vull dir, a mi no se'm va... ja vaig veure venir la tempesta i negro i tot això eh? però a mi no se'm passava el cap a mi baixar primer i deixar estar les oelles vull dir, et costa perquè a com més fotia molta calor i era un dia mal malparit i més en dies de tempesta d'això les oelles estan com molt perdudes i abans t'assegures doncs que bestiar encara hi la baixada i baixa i et quedes això què vol dir? Doncs que primer cau el bastó però és que no fa, veig no com un... Que el que s'ha de fer, sense més dar-hi volta? Vull dir, clar que ho veus a venir, eh? però és que ni penses, vull dir, doncs com una cosa que és el cas de fer. Tu ara imagina que et ve un seguit de persones així que d'allò et un oell i els hi donaràs. No, no, vull dir, uh, és que et degullaré, et penjaré d'un arbre i poder, tu em mataràs, eh? Poder sí que perdré, però vull dir, uh, és que m'és igual, tu véns a parar les meves orelles i me les has matat. vull dir, moriràs. Uh, jo també, eh? però uh, el primer de morir tindrà la mort més horrible totes. Sembla molt gore, eh? Però vull dir, ja m'hi trobo, però, però és en un sentit. És de vegades, no, que també ho lliguem allò eh, amb batusses que han tingut amb la gent que porta els gossos deslligats o eh, els pastors de mal caràcter. Tu, és clar, tu ara imagina que estem aquí ben tranquils, aquí amb les oelles, i que un seguit de persones i m'esbaloten les oelles. És que... Vull dir, ja no és com a qüestió de respectes que sou un temaris. perquè vu dir la reacció del pastor vu és si un bon dia, et pot dir eh, carrega, carrega el cotxe el gos, liga'-li no passa res. però en aquell moment doncs el pastor pot estar d'una manera <laughs> que no ho sé i vull dir etig de ser molt temerari perquè eh, fem molta pedagogia que s'ha de vigilar molt mastins, però hem de pensar com un pastor és un mastí. I el mastins a vegades tenen sortides. D'això. La, la, la diferència és que aquesta sí. gent que dius tu després s'aniran a, a fer un bon àpat al restaurant i jo et parlava de gent d'una ciutat d'un sí, milió sí, i mig sí, de persones sí, sí. que no tenen no, no, ja què menjar i que sí, fugen sí. a la muntanya sí, per trobar halà no, i el no, pastor està al mig sí, i és una presa. Però, sí. No. Pa, per ells, sí. per ells. Bé, bueno, és una forma de dir-ho, ho he explicat sí. millor abans. Sí, no, ja, ja t'entenc què vols dir, eh? però jo la figura aquesta de, del, que, del pastor inofensiu com a presa, jo no la veig, jo veig més la figura com a pastor... Bueno, no, dic perquè un, un milió i mig de persones i un pastor, doncs hi ha molta diferència. Hauries de tenir moltes bales, vull dir... Però, sí, sí. però farem el guió pel, pel festival sí. de Sitges i, sí. i plantejarem el teu sí. final que també és interessant. Sí, sí. No, perquè... No, no ja sé que vols dir, però és que a vegades sempre hi ha aquesta, la figura, que a s'explica el, el pobret pastor d'això, en si és una mica... No ja, ha clar que no, no, no, no, ja ho sé, amb la pel·lícula en tot això, però amb la vida real, que són gent així que d'allò, però vull dir... No, no, aquest, aquest pastor de la, de la pel·lícula de la sèrie s'espavila molt i, i, no, perquè, i defensa fins a l'última. En general, vull dir... Bueno, pastor, vull dir... Bueno, i en general la gent de muntanya, vull dir, són una mica com l'os. De fet, bueno, les llegendes ja expliquen que som descendents de l'os. I aquesta mateixa actitud de intentar si vols, evitar els conflictes, que no ens emprenyin gaire, i és el nostre trefer, igual com l'os, eh? Uh, però, vull dir, no facis emprenyar un os. <ríe> perquè, vull dir, un os, vull dir, sempre intenta esquivar tots els conflictes, eh? Vull dir, per això amb l'antagonisme amb el llop. Uh, però no facis emprenyar gaire, perquè és un os, eh? Però és un os. Uh. <ríe> <ríe> Bé, ens quedem amb aquesta imatge sí. cinematogràfica. Em sí. uh, agradaria sí. també que poguéssim veure, doncs, la imatge d'aquest entorn on ens trobem a aquí cim de la Caramella. Pla Caramelles. Pla Caramelles. El del sostre del país de Malapetxa. 70.000 històries per explicar. Que és això que dèiem. No veiem només com un, com un entorn natural. Vull dir, això mateix que veiem ara aquí darrere, doncs és les Fontanelles. Això és el catedral del contraband. Vull dir, les persones que van viure aquí et podrien explicar 70.000 històries del que ha passat. Vull dir, el que és important preservar el territori és aquestes coses. I això, vull dir, només es pot preservar des de les mateixes entranyes de la Terra. perquè és important. I parlant amb gent com tu, que ens ho explica, ah, sí, i també deixa'm recordar, uh, per no quedar-nos només amb aquesta pel·lícula, amb una sugerència també literària, en aquest cas, fotogràfica, un llibre on tu també sorties, entre altres persones, que es diu Caminant per l'altra... sí per, sí. per l'altra Garrotxa, sí, sí, que fa sí. referència a dos llibres, que, si ens vols dir molt breument, que expliquen molt bé el que és aquesta terra, i, i que també doncs, va saber fotografiar no només el paisatge, sinó la seva gent la i, seva la, i la humana. cultura sí, i, i, sí. i qui viu aquí, no? Sí, sí, sí. sí, sí. El, recordes com es diu l'autor, el, el fotògraf, l'autor del...? L'Esteve Serra. Sí, sí, sí. L'Esteve Serra. Sí, fa un molt bon treball d'històries de paisatges humans, perquè és això no només descriu el, el paisatge natural, sinó sobretot es centra en el paisatge humà També és la continuació del mític libra, llibre aquell que deien d'Històries de, de l'Alta Garrotxa i també podem veure doncs, com la transformació d'aquell paisatge humà uh -huh. uh, que hi ha aquell món que uh, es descrivia uh, s'ha anat fent cada vegada més petit i que el món aquell Bueno, i la... també es transforma no? sí. perquè sí. llibre, el, el llibre de l'Esteve seva també més parla de, de gent relativament que fa poc temps que és aquí tot i que sí. ja ja fa anys però sí. no, és, no és de diferents generacions sí. que també és interessant sí, és un món que no conec mm. <laughs> és un món numà som dos mons bueno, que podem compartir espai físic però ja està no som, no som mons interconnectats. és que ni els conec ni pràcticament els he vist mai, vull dir, el món, el primer món d'aquell de l'Alta Garrotxa, que encara hi és, és que és més petit, eh, no interactua amb aquest altre món acabat d'arribar, vull dir, és així, no, no per res, eh? però vull dir, no, no. D'acord, en fi, també deu ser com, com els veïns de, de la zona de, de Pedralbes que tampoc conviuen amb la gent de Nou Barris, potser, no ho sé. Per, vull dir, no. Però al final estem al mateix món, també, però bueno. No la... sé si estem al mateix món. Suposo que tu no vas a Monars, aquí, Els no, no, als, als, als neorurals de Monars. No, no, no, no ho sé si som vivim al mateix món, però és que... <laughs> No, és que ni ho sé si vivim va, al va. mateix món. És que és... No. Ah, jo crec que sí que us trobareu i, i crec, inclús m'atreviria a dir que el, que el destí uh, d'alguna manera està encaminat a que es trobin aquests nous mons, perquè ha d'haver-hi relleu de pagesia no, però, i de remàdies sí, sí, i també nouvinguts. No. Com sempre n'hi ha hagut, no? Sí, però no, és que no tenen... No. Però ton pare va ser nouvingut també aquí? No, no, no, no, quan no, venia de la Fageda? No, no ho hem explicat no, abans, no hi sí, tornarem eh, no, però... però una cosa és uh, la història que ha seguit doncs, de la gent jornalera bueno, a part també havia fet de pastor que es van a guanyar la vida i tot això però que comparteixen un espai de territori cultural i tot això, vull dir, els de la meva generació sempre no tenim enlloc Ai, els de la meva no tenim lloc. A cap casa Pairal, però mai ningú d'aquests hem marxat d'aquest país, d'on te'l veus. D'acord, a sa de d'acoditor, que ja hem comentat abans, sí. ja feia de pagès. Sí, sí, però una cosa és, és això, gent que és això, i l'altra és aquest submont de l'àrea metropolitana que arriba aquí, en fi, bueno, no té... Queda clar, queda no, clar. No, perquè no estem parlant d'artesans o, o de fusters o tot això, vull dir, no... Uh, no hi ha cap implicació en el territori de res, vull dir... Bueno, però el, el, jo vaig conèixer el, el gaditano, que era un home sí. que venia de casa i, te, i tenia cabres. Sí, home, sí, però... Després feia el que podia, eh? Sí, però... Feien el que podien... És i... gent, va, vull dir que eh, agafar una escapada de, del món urbà eh, i prou. Eh, no hi busquem més implicacions com aquestes, no... Uh, i ja està, bueno, que aquí és, sempre ha sigut un refugi de de, de, de totes les guerres i, i de gent, bueno, que ha anat fugint de mil històries i ha trobat aquí el seu refugi, però uh, no hi donem més uh, llegat que aquesta gent que fuig de, de les àrees metropolitanes, uh, de les seves històries i ja està, però vull dir, la seva implicació amb el territori aquí no, no és uh, en construir un territori viu, ni en una implicació amb el que hi ha, ni amb el territori, ni amb les persones, ni en res. Eh... Uh, no sé si es pot generalitzar, eh? però no, ara no obrirem un debat no. perquè portem molta estona no. xerrant. En, en tot cas, ah, però... el llibre ho explica, el, el, el llibre ho mostra, sí. tant un com l'altre, tant sí, com el sí. clàssic d'Editorial Coma Negra, que la realitat sí. d'aquest any o l'any passat. Es pot tornar a viure el llibre Caminant per l'Alta Garrotxa, sí. que és el sí, clàssic, sí, sí, sí, sí, sí. als anys 50-60... Uh més o menys, 70... Sí, sí. Eh? 60-70. I després el, aquest de l'Esteve Serra, que és de l'any sí. 2005, en sí. penso, sí, sí, més sí, o sí, menys. Sí, sí. I que ens parla ja dels, de més neorurals i no, no da un, una Di una població més, més tradicional, no? És una barreja. Jo crec que aquests dos mons s'han de creuar algun moment, sí, però bueno. Però, sí, sí, però també... Uh, uh, no, no es d'una cosa... Uh, clar, és que dins dels neus hi ha un ventall molt ampli de coses, eh? També dels uh, tradicionals. Uh, sí, però és per dir una cosa, la Núria, que forma part d'Inti, crec que és projecte... Uh, Uh, de la capellera, vull dir, és nascuda a Barcelona, uh, treballa aquí, és professora doncs a l'escola de capacitació agrària i tot això, i Podríem dir que és una neu clar, una cosa és una <ríe> neu-rural així, l'altra és... bé, és que és, Al, és diferent. Alguns, no. alguns seran acceptats i se n'en sortiran... No, no, acceptats no... no, i, no. I, I faran bona feina sí, no i sabran ser... fer bé les coses no de per ser... encaixar-hi. Sí, no, és que tampoc es tracta d'això, vull dir, és senzillament... No, però això, doncs, fils... ho, ho, ho dic jo, vaig, sí. a, vaig a estar monars i la manera com es va matar un, un cabrit, era un cabró... Era un cabró del de, de, cabró del ramat va ser una bogeria perquè el pa boquet tenia els ganivets malafilats i vam estar quatre sentats damunt del pobre cabró i li va rebentar el, el, el coll i, i va trigar deu minuts en morir pobre. Va ser una bestiesa. Vull ben, dir, ben. Aquest ti no estava preparat, és evident. Oh. però Suposo que algú altre en sabrà i, i sabrà doncs, a través de l'escola, a través de la formació professional, sí, sí, però... a través d'aprendre sí, tampoc... durant anys amb, sí, amb sí, gent no el món i sabrà fer la feina sí, bé. No criteritzem el món neuroral amb això. Mm, no, no, però que... t'estava posant un exemple sí. de vivència i també podem trobar altres sí. neurorals que han creat els millors vins de, del Priorat, no, també? I aquests que, eren neururals. Clar, això et volia dir. Clar, vull dir que n'hi sí, ha d'amels tipus de neururals. Sí, neurorals. però és que, és que això crec, És que jo no, és que no sé com s'haurien de definir aquesta gent. És que també estàs donant la imatge com de hippies que no se van fer res i que venen a apalancar-se aquí i potser no tots, no? Potser no tots, no sé. Potser sí, amb la mirada tot i no, no respon, però diu que potser sí. No els conec tots i tampoc no puc dir, però... Dir <laughs> vale, no, però t'he llegit el que volies dir, pensaves sí, sí. en aquests hipis que no fan res, d'acord. Vale. Jo m'imagino que quan surtin, perquè en sortiran i ja amb desbandada, degut a les condicions eh, invivibles de les ciutats, esperem que alguns sàpiguen fer-ho bé. Si sí, home, sí, però... I els, i els segals sí. d'aquí ho puguin fer molt bé, sí, home, com ja ho home, estan però... fent ara. Sí, per dir una cosa, home, arreu i pot venir a veure gent al pobles de muntanya i, i desenvolupar projectes molt interessants i que han contribuït a dinamitzar-ho. Vull dir, aquest perfil ja és arreu aquí, a la serralada... Um, però vull dir, els perfils humans hòstia uh, no uh, uh, uh. to, eh, Toti, ho deixem a, a que l'Esteve Serra ha fet una bona radiografia que és etnografia sí. an, adnogra, no, o antropologia fet, fotogràfica bueno, i literària sí, ha fet una fotografia ho, ho mostra prou bé sí, sí, i, sí. i tu surts en aquest llibre sí, i a la sí, pàgina sí. anterior o la següent hi ha neorurals sí. el Frank, tu el deus conèixer, el Frank potser el Franca viu més més cap a la zona d'allà, ja, no? És un alemany? No, val. A, a, no, no, aquest home ha que... conreablat i li fot canya i treballa no, molt no, bé la terra. Que... No, no. En fi, jo no vull defensar ni uns i no, no, altres perquè, no, perquè però, estic enmig. No, no, però eh? o... això que em dius, és que no els, ni els conec, no sé pas, ni, és que no crec ni que ni... els Primera, perquè jo no me'n vaig gaire del meu món i conec, diguéssim, la meva gent de centre, perquè tot això ja tot, és ben real. Llavors, no sé com hi hauria d'interactuar jo amb aquestes persones, no... Uh, ni, ni sé què haurien de compartir és que no... Uh, hòstia, saps què vull dir? No, clar, com voltes per aquí xares xaràs amb gaire gent va, no trobes el Paquito de la Vilo, parles d'herbes i de mil històries d'allò, vull dir uh, què hòsties has d'anar parlar d'aquesta gent, no ho sé vull dir... no ho sé, és que... Clar, ja, hem tocat un tema aquí polèmic, sí, per acabar déu nhi no, però va. ja tenim la història de Torca veiem com acaba que d'allò, saps què vull dir? tenim el mateix perfil de personatges eh... Uh, <laughs> toquem tòpics però és el mateix qui anava uh, uh, a viure a Tord de, de qualsevol manera, un neo-rural allò amb ganes de construir coses, no, i anaven a viure gent que s'escapava uh, de les seves històries estranyes metropolitanes i que podia fer-se coses estranyes perquè qui va viure d'aquestes uh, condicions tan precàries en un desert de món, uh, saps què vull dir? I a més vinguent uh, de les àrees metropolitanes que estàs acostumat a viure amb un nivell de vida relativament còmodes, han vistes com hem viscut okay, a pagès. Eh, uh, llavors estup com et planteges viure d'aquestes maneres aquí. Alguna cosa passa que no lliga. Uh, no fotem uh, saps què vull dir? No. és que no es tracta que vinguis de l'àrea molt perquè hi ha molta gent doncs, que ha vingut de Barcelona i ha anat viure a Molló i que pot treballar en el món de la restauració de fàbriques o mil coses i és però aquí se'n va viure d'aquestes maneres uh, a vegades siguin de famílies benestants de, de Barcelona viure en aquests racons de món i d'aquesta manera, sense aig ni llum ni coses vull dir, no vull dir l'exemple que de bucàlic no en té res dir, és una població problemàtica que uh, mm -hmm. És que és així, és... No sé, si ho has de dir, oi... No, el, però... pensava, que, pensava que el llibre de l'Esteve Serra serviria per, per tancar, teníem la sèrie El Pagon, hem passat el llibre de l'Esteve Serra, doncs acabem, acabem amb una llegenda, va, tot i una llegenda breu de, de per quins explicaves un dia a través de Twitter, que el trobareu a Txallacològic, arroba Txallacològic, ens parlaves d'aquell arbre, el, aquests arbres, digue'ns què significa el Ves i així ho tanquem amb bueno, una mica de mitologia, si sí, et sembla el, bé. Bueno, uh, el Veses o no, el, Ves el Bedolli és un arbre que és curiós perquè és l'arbre sagrat per diferents cultures, sobretot des del món nòrdic, el món salta, i també és curiós doncs, perquè justament aquí és un arbre bastant dominant, uh, com et deia doncs, de <ríe> que som al món atlàntic, també... <ríe> Uh, per aquestes Molta coses que vull dir, sí, que jo crec que poc tenim a veure amb el món mediterrani, i a més aquí parteix, saps, lo que és les fontanelles, per això deien que <laughs> aquestes persones que em deies són del món mediterrani, de l'Alta Garrotxa Poder, per això som dos móns diferents, que en aquest món atlàntic i allò és món mediterrani. Lo que deien del Vest. Té, té moltes llegendes, em podríem explicar... Infinites. Una de, bueno, de les més boniques eh, que es deien que té veure amb el Pirineu doncs és que eh, es diu doncs, que les mítiques escombres de les bruixes pirinenques doncs, es feien de, de les seves branques i només així doncs podien fer volar. Llavors en té mil més, de, també una que és molt més bonica, que es diu que les ànimes doncs, que no han pogut o, o no han volgut entrar al cel doncs, poden viure dins la seva escorça. I també oh. vull dir, el ves és un lloc que tinc reservat especial doncs, per una coli molt especial, la Mufis, que era neta de Moixac i és enterrada just allà. I més allà sem sempre hi érem i els anys que hi havíem sigut, que vull dir, no és només la història obert sinó allò que és on és enterrada. Mm -hmm. Molt bé, doncs quedem-nos amb aquesta agenda esperant que alguns, abans, algú, alguns avantpassats ens acompanyin, sempre. visquent a dins de l'escorça i amb les noves fulles que, que tregui cada any sempre. i branques. Uh, moltíssimes gràcies, Jordi i a tot i per rebre'm i per participar a l'Eco de la Vall. Uh, un plaer estar aquí i que continuïs amb aquesta energia ah, amb aquestes sí, ganes sí. de seguir doncs, fent de pastor com fins ara. I pagès, que tot va lligat. <ríe> no, perquè... Moltíssimes gràcies, de veritat. Molt bé. Va, fins la propera. Canya tot. Canya. Canya.